Egy pozitívan kezdje A reggelt egy halott énekes Vezet fel, egy Parkinson korban szenvedőt, aki tegnap Tudatta a, a rajongókkal Hogy Albumot kiad Ilyen-olyan fellépést vállal De koncertkörútra többet nem megy Johnny Cash után Neil Diamondot hallják. And I'll keep this world from dragging me down Gonna stand my ground And I won't back down Hey baby There ain't no easy way out Hey I will stand crown and I won't back down well I know what's right I got just one life in a world that keeps on pushing me around but I stand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 Back down Saying I love you, just saying I love you. Yesterday's songs don't stay around long, not much anymore. Ma 2018, január 24-e van, és szerde a pontos idő 6 percem volt, reggel 7 óra. Ez a kéfeje minden, amit az aznap tudni kell, vagy érdemes a hallgatók és fialajános műsora. A mai műsor fél tízig tart. Az utolsó egy órájában nem lehet betelefonálni, az első másfélben igen. Az arányok holnapra romlanak, holnap 7 és 8 között lehet már csak betelefonálni és 8 és fél 10 között pedig a polgármesterekhez lehet kérdést intézni. Pintekennél is rosszabb a helyzet, akkor már csak fél 9 és 9 vagy 8 és fél 9 között lehet kérdéseket intézni polgármesterekhez, de a szabad betelefonálásra nem nyílik mód alkalom és egyáltalán. Ma a hosszú idő után röviden megszólítom önöket a tekintetben, hogy ha elmennek szavazni, akkor kire szavaznak. Ilyet már nagyon régen csináltam, és a választásokig nem is tervezek újabb ilyen felmérést. Nem tagadom, arra is kíváncsi vagyok, hogy hányan fognak betelefonálni, és arra még inkább, hogy mit fognak mondani. Egy rádióműsor készítője, hogy ne lenne kíváncsi azokra, akik őt hallgassák. Hallgatja. Ezek a pillanatok azonban még nem azok a pillanatok, most bármivel kapcsolatban hívhatnak, vagy hallgathatnak, Nulla egy, négy, nyolc, és hét, egy, egy, hat, egy Is it getting better?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 It leaves your baby, if you don't care for it. The este hét és 9 között a Pesti srácok vendégszeretetét élveztem egy parti kocsmában. Mm -hmm. Álhud Gergely és Szarva Szüveszter kérdeztek engem pedig igyekeztem válaszolni. Előtte Stefka Istvánnal beszélgettem annyit, amennyit még életemben együttvéve sohasem, pedig hosszú időt eltöltöttünk egy fedél a Tavródi Sándor utca 5 hétben. Korábbi szokásomtól eltérően erről egy árva nem mondtam, önök nem is reflektáltak és azon kívül hogy olyan volt mint hogy a kamaszok közé kerültem volna. Sokkal többet kérdés nélkül nem is akarok erről mesélni. Have you come here for Have you come to raise the dead? Have you I'm here to play Jesus To the lepers in your head Did I ask too much More than a lot You gave me nothing now It's all I got We're one, but we're not the same Well, we've heard each other And we're doing it again doing it again ezek a pestis rácok voltak azok, akiknek a feladata lett volna a Hajdani Nap TV faláról leverni a NBMA-ját? Hát hogy konkrétan ők lettek volna, hát, a nem, sem éterin, a... nem a csapat. Igen, igen, igen ők. És nem, nem tudom, hogy most ön volt a vendég, tehát nem az ön dolga volt a kérdés, de úgy, úgy mert nekem azonnal lesz be a pestis rácokról, és az ön műsorának az ilyen... Ezt nem tudom befejezni. Hogy szóval hát, de befejezem én. ön helyet. Ha azt kérdezi, hogy szóba hoztam-e kérdés nélkül, szóba hoztam. És meg lehet tudni, hogy mi volt erre? Meg lehet a nézni. A... Tehát ez fent lesz majd a Pesti Srácok olapján. Én nem először beszélgettem velük, amikor annak idején volt az N1 televízióban ilyen vonabeszélgetések voltak, akkor mi találkoztunk, akkor ugyanezt éltem meg. Um... Van ma uh, a pártpolitizálás mellett egy olyan sajtó, amely úgy fejlődik, amelynek az az organikus eleme, vitra után szabadon, hogy erre iszik a vendég, de ha egyszer őket valaki komolyan venné, és elvinni őket minimum a tényújságírás felé, vagy afelé, hogy a vélemény szabadság előtt a hírszentségről is gondolkodjanak, sok mindent lehetne tenni az érdekükben, nem teljesen tehetségtelen, és nem alkalmatlan fiatal emberekről van szó, a mai Magyarországon, az ő üdvözülésük, az itteni időjárási köszön, körülményeknek köszönhető. De az én társaságomban például képesek voltak némileg elcsitulni, nagyon jelentősen nem, de hát kíváncsi lettem volna arra, ha bárki látta volna, hogy milyen tapasztalatot szerzett, a saját tapasztalatomról beszámoltam. Bárfőn van? Nem tudom, tegnap készült, elvileg ma, mai föl kell, hogy kerüljön. Igen. Hát tegnap élőben ment le, tehát tegnap mindenki láthatta, aki akarta. Ja. Hát Ennyire nem vagyok figyelemmel kísérőjük, de nem. Kísérőjük. Minden kedden van egy ilyen polbít nevezettű beszélgetés, múlt héten Fodor. A Gifodor volt uh, Még annak idején a Fidesz fradi, uh, uh, Frakció karácsonykor Kértek fel, és bár sokan Úftak, el nem tudtam képzelni Mi kárt tudnának bennem tenni Én pedig biztos voltam, hogy semmilyen kárt Nem fogok bennük tenni Jó Ha hasonlatot kéne mondanom Nagyon távolit, akkor Bihari Mihályt Említeném, aki bejött uh, Annak idején talán állam és jogelmélet úrákra Úgyhogy zsongott a terem, nem szólt a néphez, talán köszönt, leült és elkezdett beszélni. És azt lehetett észrevenni, hogy három percen belül csönt volt. Én nem azt mondom, hogy én ilyen figyelmet váltottam ki, de biztos, hogy a tegnapi beszélgetés az merőben más volt, mint amilyen beszélgetések ott általában elhangzanak. Már amilyen mértékben én figyelni tudom azt a közeget, ahol e ezek a beszélgetések zajlanak. A jelentőségét nem értékelném túl. Azt én önmagában nagyon pozitívnak tartom, ebben az esetben is, és minden ilyen esetben ez nekem a veszőparipám, hogyha markánsan valamilyen politikai állásponton lévő társaság olyannal, nem csak olyannal akar beszélgetni állandóan, aki ugyanazt, az, ugyanazt a a markáns elvet vajja, mint ők, mert akkor nagyon szépen lehet helyeselni körbe mindenkinek, minden, mindenkinek, hanem hajlandó olyanokkal beszélgetni és megpróbálni összevetni az álláspontjaikat, aki, aki vagy az ellenkező, ha hitezik, hogy egy ellenkező oldal, vagy legalábbis más, vagy kevésbé az ő, old, az, az ő véleményükkel azonos platformon van, szerintem csak ennek van értelme az, hogy üles stúdióban, vagy bármilyen környezetben három-négy ember, akik baromira egyetértenek mindenben, mindegy, hogy szerintem jól vagy rosszul, vagy helyesen, vagy nem helyesen, és ők vitatják meg az élet dolgait, az a tök fölösleges. Kattal. De még egy dolgot hadd mondjak ezzel kapcsolatban, csak a légkör miatt. A legutóbbi tévéműsorom felvételén volt egy konfliktus, ami nem került az adásba, mert még a felvétel előtt volt, és ezt ennél sokkal hosszabban nem is szeretném elmesélni. És azon gondolkodtam, hogy én, aki egyéb, egy olyan emberrel volt konfliktusom, akivel még soha a nem találkoztam. És nem szakmai konfliktusom volt vele, hanem emberi konfliktusom. Tehát olyan módon viselkedett, amit én nem tűrtem. És annak ott a többiek előtt is és hangot adtam. És azon gondolkodtam, hogy én erre mennyiben adtam alapot, és egyetlen egy dolgot találtam, nevezetesen azt, hogy amikor az embereket ott kifestik, és van egy ilyen öltöző, akkor ott talán egy olyan könnyed hangnemet ütöttem meg, ami alapján a másik azt feltételezhette, hogy velem így lehet beszélgetni. Úgyhogy például most visszatérve ugye a kiindulási pont az a tegnapi beszélgetés a Pest volt eldöntöttem, hogy én legközelebb, ha elmegyek most pénteken legközelebb akkor nem úgy fogok viselkedni a, az öltözőben vagy nem tudom miben, a sminkben mint ahogy egyébként korábban szoktam és ezzel minimális alapot se fogok adni ahhoz, hogy adott esetben valaki, akit én még nem ismertem, vagy ismertem olyan hangot üthessem meg, amit én csak avval tudok magyarázni, hogy korábban egy olyan haveri módon volt kettőnk között szó, független attól, hogy semmilyen előzménye nem volt, amire ő azt alapozhatta, amit megtett. Én permanensen mérem így fel az erőviszonyokat. Ez egy másik kérdés, hogy nekem ehhez van-e kedvem vagy sem, de azt gondolom, hogy ahhoz, hogy célt szakmailag, emberileg olyan nagyon most itt nincs célom, ahhoz ezt kell, hogy tegyem. Korábban nem voltam ilyen. Köszönöm, meg fogom nézni a az interneten a testi is beszélgetést. Okay. Kíváncsi vagyok rá. Viszont hallásra, a másokat nem tudja megnézni, hiszen az nem we adásba. Köszönöm, <Sessz> When I need a mysterious spell nothing I could do and it suddenly felt like a bolt outta hell 0000148909999036771161677711161es egyes bármilyen témában ma 2018 január 24-én Serdan 3 percen 418 után talán borult az ég, talán nem valami szöszmőtől, ami se nem eső, se nem hó, csúsznak az utak, erre legyenek tekintettel. Talán tegnap, vagy tegnap előtt ott a hegyen, ahol én lakom, jötelem szemben egy biciklista, és épp hogy előtte sikerült megállnom. Nem mentem gyorsan, de ezzel együtt nem volt szerencsés a találkozás, rám az illető, csak láttam a száját, letekeltem az ablakot, és mondtam neki, hogy bocsánatot kérek, amire az illető drámai hangon közölte velem, hogy akár meg is hallhattam volna, amire mondtam, hogy igen, meghalhatott volna, de erre mégsem került sor. Bocsánatot kérek, amire valószínűleg abból adódóan, hogy nem erre számított, tovább ment, én pedig tovább lassabban közlekedtem. Ez az én akár meg is hallhattam volna, ez, ezt akár én is mondhattam volna. 06148909999 és 0636771161. Tegnap aztán megtalált hajós András, aki hárnyék -e tízkor émerett, elnézést kért meg azt mondtam, hogy hát így meg, ez benne volt a pakliban, majd a jövő héten próbálkozom ismét. Keresztem Kolosi Péter, aki nem akart megnyilvánulni az RTL Klub politikai kampányban való részvétele kapcsán, kerényi, mire pedig kérte. 061-489-099-9 és 06 29-én, hétfőn, este fél nyolc órától Nagyon messzire jött ember az Aquarium Club volt lokájában bakácsal Filipovval, önökkel és velem Jöjjenek el minél nagyobb számban Még egyszer, 29-én, hétfőn, este fél nyolc órától a belvárosban, az Erzsébet téren, az Aquarium Club volt lokájában. Lemennek a lépcsőn és barra. 29-én hétfőn a belépés díjtalom. I hear stories from the chamber Christ was born into a manger And like some ragged stranger He died upon the cross Might I say it seems so fitting In its way he was a carpenter by trade Or at least that's what I'm told My kill hands tattooed evil Cross its brother's fist that filthy five they did nothing to challenge or resist in heaven his throne is made of gold the ark of his testament is stowed a throne from which i'm told all history does unfold it's made of wood and wire and my body is on fire and god is never far away Into the mercy seat I climb My head is shaved, my head is wired And like a moth that tries to enter the bright eye I go shuffling out of life Just to hide in death a while And anyway, I never lie And the mercy seat is waiting And I think my head is burning And in a way I'm yearning To be done with all this weighing on The truth, and I for an eye, and a tooth for a tooth, and anyway I told the truth, and I'm not afraid to die. And the mercy seed is burning, and I think my head is glowing, and in a way I'm hoping to be done with all this twisting of the truth. And I for an eye, and a tooth for a tooth, and anyway there was no proof. And I'm not afraid to die And the mercy seed is glowing And I think my head is smoking And in a way I'm hoping to be done With all these looks of disbelief A life for a life and a truth for a truth And I've got... Hát akkor lassan belekezdünk abba, amire nagyon régen került utoljára a sor a életében, 0614890999 és 0636771161, ha ma lennének a parlamenti választások, mint ahogy nem ma lesznek, de ma a 2018. január 24-e van, február 24-e, március 24-e, két és fél hónap, az nem olyan nagyon sok. Tehát, hogyha ma lennének a parlamenti választások, akkor elmennének-e vagy sem, és igen, akkor kire szavaznának, illetőleg érvényesen vagy érvénytelenül szavaznának. Először fussunk neki úgy, hogy nem is a pártokat említsék, hanem az, hogy Fidesz vagy nem Fidesz. Tehát, hogy fennmaradjon a státuszkú, vagy pedig nem. 061 48 90 és 06 Közben néhány kereszkérdés majd felteszek. Hogy hány éves, mivel foglalkozik, de van olyan, amire csak az ügyvédje jelenlétében válaszoljon. Egyébként, ha nem akar, akkor ne tegye. Vágjunk bele. Jó reggelt. Jó reggelt, szemfidesz. Bárjön egy mert még nem rajzoltam fel magamnak a, a két nem Fidesz. Ön egy hány éves férfi? 49. Egy 49 éves férfi. És úgy gondolja, hogy elmegy. Szeresek? És úgy gondolja, hogy el fog menni szavazni. Igen, igen, igen. Köszönöm szépen. Köszönöm. Ezek itt most bűvebb beszélgetések, ha bárki tőlem akar kérdezni, bármivel kapcsolatban tegye, menjünk tovább. Mm. Jó reggelt kívánok! Halló. Jó reggelt kívánok! Most ketten is telefonálnak, mindenki, aki nincs adásban, azoktól türelmet kérek. Figyelek! Jó reggelt kívánok, nem Fidesz. Nem Fidesz, és hány éves férfi? 40 éves. 40 éves. Akar még beszélgetni? Nem, köszönöm. köszönöm. Hallásra. Viszont hallásra valaki lerakta, arra kérem önöket, hogy ha csak nem húzódik el nagyon egy beszélgetés, akkor legyenek szívesek, legalább 20-25 másodperces türelmet tanúsítani. Tudják, néha én sem tudok ennyit türelmet tanúsítani, de legyenek különbek nálam. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! 53 éves vagyok, elmegyek szavazni, és nem a Fideszre. És nem a Fideszre. Ennyi? Hát, szívesen válaszolok, a kérdés amikor nem a Fideszre akkor már tudja, hogy mi a nem a Fideszre vagy azt még nem tudja eee, hát azt még nem tudom hogy kire fogok szavazni megnézem a legerősebb képződményt és arra nagyon szépen köszönöm 061-489-0999 és 0630 jó reggelt jó reggelt kívánok nem Fidesz. Hány éves? 64. 64. Akar még valamit mondani? Nem, köszönöm. Én is köszönöm. Jó reggelt kívánok. Jó reggelt. Figyelek. Nem Fidesz. És hány éves? 48. 48. És mennyire nem Fidesz? Nagyon, nagyon nem Fidesz. <gül> köszönöm, ez teljesen értelmetlen kérdés volt. Tehát még mielőtt feltennék nekem ezt a kérdést, hogy ennek volt értelme, tudok válaszolni? Nem de hogy mennyire volt nem jó pofa, majd döntsék el önök. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! 51 éves és nem Fidesz. És azt már tudja, hogy kicsoda? Igen. Megmondja? Igen, jobbik. Köszönöm szépen. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Fideszre fogok szavazni, én is, én 63 éves vagyok, és a férjem pedig 68, és ő is. Oké, nagyon szépen, köszönöm Én is Kis türelméket Igen Jó reggelt Jó reggelt kívánok, elmegyek szavazni 63 éves férfi vagyok és nem figyelz 63 Köszönöm szépen Jó reggelt Jó reggelt Jó reggelt 70 éves nem 70 éves nem figyelz Köszönöm szépen jó reggelt kívánok! Jó reggelt! Jó reggelt kívánok, nem fitesz. Hány éves? 58. 58, köszönöm szépen. 061, 489, és 063677161. jól jegyzetelte, akkor egyelőre itt döntőfővényben van a nem Fidesz. Jó reggelt kívánok! Éves és nem Köszönöm szépen. Jó reggelt kívánok. Köszönöm szépen. Jó reggelt. Jó reggelt kívánok. Önnek is. 85 éves. Igen. És nem fides. Köszönöm szépen. 061 48 -9 099 -9 és 06 -7 -7 -1 -1 -1. Egyelőre döntő egyelőre vannak a betelefonálók között a férfiak és azok a férfiak, akik nem a Fideszre fognak szavazni. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt! Nem Fidesz és 49 éves. Azt kérdezem Öntől, hogy az eddigiek ugyanejt nem befolyásoljuk egymást. Az nagyon meglepje Önt, hogy ennyi férfi és alapvetően nem Fidesz, vagy ezt eddig is tudta? Hát, hogy ennyi férfi az, az <gül> ezen így nem gondolkodtam, egyébként, hogy ennyi nem Fidesz, az abszolút nem lett meg, hogy az én hallgatósági távolában inkább a gondolkodni vágyó. Ó, rendben mondani. van, ezért én nem szólnám le a másik oldalt gondolkodás szempontjából, de az ő jelenlétük ennél nagyobb volt eddig. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Igen? 75 éves, Igen. és Fidesz! Köszönöm szépen! Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! 51 éves és nem Fidesz. 51 és nem Fidesz, köszönöm szépen. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! 47 éves és nem Fidesz. És önt mennyire lepi meg a betelefonálóknak a számbeli aránya, a Fidesz nem Fidesz és férfinő aránya? Egyáltalán nem. Nem? Nem. Köszönöm. Én erre számítottam. Rendben van? Jó reggelt kívánok Jó reggelt 64 és nem Fidesz 64 és nem Fidesz beletírva, be köszönöm szépen Bárkinek van egyéb mondandója szívesen meghallgatom. a személyeskedés a lehetőség szerint maradjunk innen a nem Fidesz az ne legyen gondolkodó a Fidesz meg gondolkodó vagy legyen, de akkor legyen mellette valami argumentáció Jó reggelt kívánok Ahó? -huh. Ahó, jó reggelt. 61 és Nem Fidesz. Máskondandó? Nincsen, köszönöm. Köszönöm én is, viszont hallásra. Igen, figyelek. J -j -j, jó reggelt kívánok, 67 éves, és nagyon-nagyon-nagyon Nem Fidesz. Értem. A nagyon-nagyon Nem Fidesz, ez mennyiben különbözik a Nem Fidesztől? <insignificant> Semmiben, tulajdonképpen. Köszönöm szépen. 0614890999 és egy Korábban nem tettem ilyen megjegyzést, úgyhogy lehet, hogy most se kéne, de azt kell, hogy mondjam, hogy ha most ez egy mérleg lenne, akkor földölne. Jó reggelt kívánok! Reggelt! Jó reggelt! A 34 és nem Fidesz. 34 és nem Fidesz. Nagyon szépen köszönöm. Önnek is jó reggelt! Jó reggelt kívánok! 63 éves, és nem fidesz Nagyon szépen köszönöm. Önt nem tölti el meglepetéssel az, hogy mennyire nem telefonálnak nők? Ez vajon abban van összefüggésben, hogy nem hallgatnak nők, vagy nem telefonálnak? Mit gondolál? Szerintem erről? hallgatják nők, csak mi nők kevésbé szeretünk betelefonálni. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! 13 éves, és nem Fidesz. 13 és nem Fidesz. Köszönöm szépen, ezt ide írom. Köszönöm. köszönöm szépen Ugye az nem volt eddig feltétel, hogy valaki szabazó képes legyen De ha már egy 13 éves telefonált, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy már maradjon így Jó reggelt kívánok Jó reggelt kívánok Nem, nem, nem és nem Pidesz És engem érdekelne még valami De várjál egy életkort, mondjon Ja, 65 azt árulj el nekem, mielőtt még ön kérdez, hogyha betelefonál egy 13 éves, akkor vajon ő saját maga telefonál, vagy valaki biztatta? Nem tudjuk már meg soha. Hát, nem tudom. Jó, nem rendben, rendben akkor kérdezzem. Engem. Uh, engem még az is érdekel, hogy, hogy korábban kire szavaztak ezek. Ja, értem, nem, az, igen. Jó reggelt kívánok. Jó reggelt. Jó Jó reggelt 061 48 9 Jó kívánok Jó kívánok Nem Fidesz És hány 61 éves? 61 éves 61 éves És tudja, hogy mennyire nem Fidesz? Tehát, hogy ki? Nagyon nem Fidesz de, de ki lesz majd a választotja? Akit uh, nyelvisi esélynek esélyesnek látok tehát az a, az a döntő, hogy ne legyen a Fidesz, aki folytatja. Igen, igen, igen. Jó reggelt. Jó reggelt. Halló. Figyelek. Halló. Halló. Igen, ezt mondtam én is. Halló. Ja, uh, 61. Igen. Nem Fidesz. Igen. És engem az is érdekelne, hogy aki a Fidesz mondja, az miért? Az nagyon érdekelne. Jó, rendben van. Olyamból egyelőre csak kettő volt. Váljuk meg a harmadikat, mert fogom kérdezni. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt! Figyelek! 65 éves és nem Fidesz. Nagyon szépen köszönöm. Viszont halászéni! Jó reggelt! Nagyon szépen köszönöm. Viszont halászéni! Halló! Tiszteletem, Fialá úr! Tiszteletem! Én 36 éves vagyok. Igen. És ugyebár a kérdés az úgy hangzott, hogy ha ma lenne a válasz. Igen. Szeretném uh, mindenképpen így előre bocsájtani, hogy nem vagyok fideszes. És uh, hát ugye mindenkinek egyetér a szavazata, uh, hozzátenném, hogy nem, nem, nem vagyok fideszes, viszont uh, a Fideszre szavaznék jelen pillanatban. És azt is megmondja, hogy miért? Mert egy hölgy azt kérdezte, hogy találok egy olyan embert, aki a Fideszre szavazna, az miért szavazna a Fideszre? Igen, ezért is telefonáltam be, mert talán ez egy kicsit választ tud lenni. Engem úgy is neveltek, meg én magam is úgy érzem, hogy, hogy ahhoz, hogy bármi véleményem legyen, például a politikához, amihez nem értek, az a, az a minimum, az a, az, a, az a minimális, úgymond belépő küszöb, hogy fogom magam és elmegyek szavazni. Elnézést. Én ezt értem, ha megmondja, hogy miért szavaz a Fideszre, azt megköszönném. Ja, bocsánat, igen, igen, ezt ez csak úgy gondoltam, hogy hozzátartozik. Tehát én kötelességemnek érzem, hogy elmegyek szavazni, és jelen pillanatban én úgy értem, hogy nincs olyan párt, amire szívesen letenném a voksomat. Mivel nem vagyok fideszes, a Fidesz is egy olyan választás, hogy én azt gondolom, hogy ha elmegyek szavazni, akkor nem érvénytelenül megyek el szavazni, a kérdése válaszolva jelen pillanatban a Fideszre szavazni. Köszönöm szépen, e, azért lássák, sokat változtam. Tehát azért a Kejfejancsiban egy ilyen válaszoló, ilyen időtartamban korábban biztos, hogy nem kapott volna a teret. 06148909999 és Fidesz, vagy nem Fidesz? Jó kívánok! Jó reggelt kívánok! 38 éves vagyok, és a leghatározottabban nem a Fideszre fogok szavazni, de hogy őszintén megmondani, hogy pontosan kire szavazok, azt még mindig nem tudom. És ez mind fog múlni. Nem látok semmiféle alternatívát, és semmilyen olyan opciót. Annyit elárulok, igazából annyit el kell mondanom, hogy nagyon sokáig a Fideszre szavaztam, de most már a leghatározottabban mindenféleképpen, semmi, semmiféleképpen nem a Fideszre Tehát könnyen szóval a lehetséges, hogy el... amikor oda el fog menni, és a szavazó fülkének a magányát fogja élvezni, akkor ott fogja eldönteni, aminek az lesz a, a lényege, hogy a státuszkó az ne úgy folytatódjék, vagy ne az rendelkezzen fölötte, mint aki eddig. Uh, igazából ez lenne a legjobb. Remélhetőleg addig talán valami az ellenzéki oldalon is történik, akire valami er elváltatás er er van. Értettem, köszönöm szépen. Jó reggelt kívánok. Jó reggelt. Jó, reggelt. Jó reggelt kívánok, 63 éves vagyok, nem fides, és valószínű, hogy csak egyéni képviselőre fogok szavazni. Köszönöm szépen. Jó reggelt kívánok. Önnek is. 43 éves és határozottan nem fides. Meglepje az, ami eddig itt alapult. Igen, mert eddig már szokott lenni az arány. Más szokott lenne az arány. Így van, tehát amikor én elkezdtem, még akkor is jó, most ez másféleképpen működik. Ez meg kicsoda? Elnézést, valaki külföldről megkérdezem, hogy mit szeretne. Tessék! Jó reggelt! Értem, és ön honnan telefonál? Ausztriából. Ja értem, akkor már sejtem, hogy ki lehet az. Köszönöm szépen, úgyhogy most ezt a telefonomat is igénybe vették, de hajrá! Én ennek örülök, jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok, 43 és Fidesz! 43 és Fidesz, és akkor ugye önnek is ott van a kérdés, hogy miért? Igazságtalanság érezni, az egyébként az... megkérdezni öntől. Tehát ugye ugyanezt meg kéne kérdezni minden egyes esetben a másiknál is. Tehát, tehát ne érezze azt, hogy ön ki van pc csak valaki ezt feltette, és akkor megkérdeztem öntől. Nem muszáj válaszolnia. Figyelet. Válaszolok, én azt gondolom, hogy jobbak a feltételek, az életkörülmények sok-sok ember számára, és talán most már az egészségügyben is van, van elmozdulás, és a családok és a fiatalok támogatása is nagyon-nagyon jó úton és jó eredményeket elérve Ö, folyik. Ö, ugye ez nem az a pillanat, amikor én vitatkozom bárkivel is, köszönöm, hogy elmondta. Egy kérdésem volna, mennyire lepi meg az, hogy ön egy milyen közegben van, legalábbis ami a mostani betelefonálásokat illeti? Köszönöm, nem érdekel, mert ez az én vélemény. Rendben, tökéletes. Nagyon szépen köszönöm. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt! Jó reggelt kívánunk, Barn. Jó reggelt! 54 éves és nem nagyon szépen, köszönöm. Jó reggelt. Jó reggelt kívánok. 72 éves vagyok, és nem Fidesz. Nagyon szépen, köszönöm. Viszont, hallás. Viszont hallásra. 061 és 06 Jó reggelt kívánok. Jó reggelt. Halló? Jó reggelt. 66 éves vagyok, és határozottan nem Fidesz. Nagyon szépen köszönöm. Azt kérdezem öntől, hogy az ön véleménye szerint a választások eredménye az vissza fogja-e tükrözni azt, mint amit most hall az emberektől, miközben e, pártok neve nem hangzik el csak a fidesz -e. Sajnos, azt gondolom, hogy nem. És azt is megmondja nekem, miközben ilyen mélyen szántó gondolatokra nem biztos, hogy gondolt, hogy ennek mi lesz az oka? Hát, talán csak az, hogy azért mi egy kisebb minta vagyunk, mint az egész országnak a, a, a lakossága, meg a szavazóképes lakossága. Köszönöm szépen. Jó reggelt kívánok. Jó reggelt. Figyelek. 43 hogyok vagyok, és nem, ide. Nagyon szépen, köszönöm. Beírtam. Jó reggelt! Jó reggelt, kívánok, nem védel! Köszönöm! Hány éves? Én 67. Valaki azt kérte tőlem, hogy kérdezzel meg, vagy ki főváros Igaz, is. Is van. Köszönöm szépen! Ez nagyon jó, mert már igaza van, de végülis azt, amit kérdezni akartam, azt nem sikerült. Jó reggelt! Jó reggelt! Haló? Jó reggelt! Halló. Önnek is! Halló. Jó reggelt! Jó reggelt! 52. Jó reggelt. Igen. Később érkezik a hang? Igen, mert szerintem... <gül> igen, később érkezik a hang, de valószínűleg ebben az is közrejátszik, hogy hangosan szól a rádió, de lényegtelen. 52 és melyik oldal? Jaj, boci... 50, 52 éves rádióhallgató, és ezt elfelejtettem, bocsánat. Rendben, de melyik oldal támogatja? ezt nem mondta. De lehakítottem, és most hallom a nyarvó hangomat. De ez nem baj, de azt mondja meg, hogy Fidesz vagy nem Fidesz, azt nem mondta. Vidéki származású Budapesti lakos 52 éves LMP. LMP. nagyon szépen köszönöm. Nagyon-nagyon szívesen. Nagyon szívesen. Nagyon, nagyon sz... szívesen. Szívese. A dolgozónépet szolgálom, a e tekintetben nem teszek különbséget a Fideszes dolgozó nép és a nem Fideses dolgozó nép között. Jó regelt kívánok! Jó reggelt, 72 éves vagyok, és nem Fidesz. És fővárosi vagy? Fővárosi. Mi? Fővárosi. Köszönöm. Jó reggelt kívánok. Jó reggelt. Jó hangja vagy. Azért, azért telefonáltam, Igen. hogy megmondjam, miért szavazok a Fideszre. Hajj, de mondja meg, hogy hány éves? 38. Figyelj. A magányuk miatt. Igen? Az egy akkor a néputító hülyesség, hogy lenyúlták a magánt. Pénsztári vagyont, hogy az engem ez állította a Fidesz mellé. A bankok lenyúlása volt, és különböző szűnt meg a pénztári rendszer, aki akar, az most is puttathatja a magányugdíjpénsztára. Fővárosi nem? Oké, rendben. Köszönöm. Fővárosi, nem fővárosi? Fővárosi. Köszönöm szépen. Hát az életkor nem fogom tudni összegezni, remélem, hogy egyébként jól írtam. Ugye ez a Fidesz nem Fidesz, ez a maga nemében nem egy olyan fogalom, körömvel könnyű lesz aztán későbbiekben operálni. Talán mégis lesz majd egy következő szavazás, amikor pártokról is lesz szó, de az biztos, hogy nem ma lesz. Jó reggelt kívánok! Halló! Jó reggelt! Jó reggelt, nem Fidesz, 55. Köszönöm szépen. Szívesen. Viszontalásra. 061 hat egy és nulla jó reggelt kívánok. Jó reggelt kívánok. Dániel vagyok és Szia. 36 éves Budapesti és nem Nagyon szépen köszönöm. Jó reggelt kívánok. Jó reggelt kívánok! 73 éves vagyok, és nem Fidesz. Nagyon szépen köszönöm. Köszönöm én is. Csinálom. Összeadom a számokat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 40, 41, 42, 43. Én elmennék a százig. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! 69. Igen? Budapesti, nem Fidesz. Nagyon szépen köszönöm. Jó reggelt kívánok. Jó reggelt kívánok. Vidék 43, és Fidesz. Csak a Fidesz. És miért? Mert abból nem kérünk, ami eddig volt, és nem kérjük azokat az embereket vissza, akik tönkretették az országot, és olyan mélesügyesztették, amilyen mélyen voltunk korábban, és csak előre, és, és pozitívan én azt gondolom, hogy a fiatalsági a jövő, és a fidesz az, aki tett, tesz jelenleg is a fiatalságért, és gondoskodik az idősekről, akár megnézzük a prémiumot, akár a nyugdíj emelést, egyáltalán a családok, Való törődés. Én azt gondolom, hogy ez az irány nagyon jó, és ez, ez a jövő. Köszönöm szépen. Jó reggelt kívánok. Jó reggelt. Jó reggelt. Zivék 46 éves, és nem lesz éves. Köszönöm szépen. Viszont halásra. Egy perc elmúlott 3 8 Szerintem a százig el fogunk tudni jutni. Nem biztos, hogy a hírek, de utána is lesz időnk. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Jó reggelt! Figyelek! Várom, hogy mondjon valamit. Uh, 14 éves, nem Ége? Fidesz. 14 éves és nem Fidesz. Nagyon szépen köszönöm. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! 60 nem Fidesz. Nagyon szépen köszönöm. 061489099 és egy Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok, 79 éves és nem fides. Nagyon szépen köszönöm. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt! Jó reggelt kívánok, kiegészíthetem még az előbbi? Nem, nem, nem. Jó reggelt kívánok! Figyelem! Jó reggelt kívánok, 51 éves és nem Fidesz! Köszönöm szépen! Elfelejtettem mondani egy egy kör egy menet. Jó, kívánok. Jó, reggelt város, Köszönöm szépen. Jó, Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok, 48 Fidesz! Köszönöm szépen! Jó reggelt kívánok! Jó kívánok, 18 éves nem Fidesz! Elmegy szavazni? Igen! Köszönöm szépen! Szerintem való 60 környékén járunk Jó reggelt Jó reggelt kívánok, 74 éves vagyok és LMP Nagyon szépen köszönöm Jó reggelt kívánok Jó reggelt Vidék, 55 éves és nem Fidesz Nagyon szépen köszönöm Összegzek 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-11-14, kis türelmüket kérem. 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-1-2-3-4-5, csak a sorokat összeadom. Jó, oké, megyünk tovább. Jó reggelt kívánok. Jó reggelt kívánok, Filla úr, 47 éves és nem Fidesz. 47 és nem Fidesz, nagyon szépen köszönöm. Jó reggelt. Jó reggelt. Jó reggelt kívánok, 43 vidék és Fidesz. Nagyon szépen. Köszönöm. Jó reggelt. Jó reggelt. Vidéki 53 éves, nem Fidesz. Nagyon szépen. Mennyire vidék? Szeged. Köszönöm szépen. Budapesthez képest nagyon vidék. Csak a távolságokán. Jó reggelt kívánok. Jó reggelt kívánok 45 éves, Mennyi? nem Budapest, 45. Igen. Nem Budapest, és semmiképpen se Fidesz. És mennyire vidék? 150 km Budapestől. Keletre nyugat Fonyod. Fonyod. Fonyod. Köszönöm Fonyod. szépen, köszönöm. Én. Jó reggelt kívánok. Köszönöm. Figyelet, csupasz. 44 vagyok. éves vagyok, Budapesten élek, és nem a fidesz tervezek szavazni. És valami még megváltoztathatja -e? Csak a tervezésből adódóan kérdezem. Én egy meghasonlott fideszes vagyok. Mennyire van meghasonlóva? Uh, hallgatom az érveléseit a, a hallgatóknak, és, uh, és azt érzem, hogy gyomroznak. Mellette gyomroznak el. Meghasonlott. Nem örülök, hogy valaki jobb oldal és meghasonlott, függet hogy bal oldali és fideszes. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt! Még Hú, nagyon nem mindegy, hogy hol szocializálódott az ember. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt! Figyelek! 56 éves és nem Fidesz, de nagyon. <gül> köszönöm szépen! Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! 58 éves vagyok és Fidesz. 58 és Fidesz. És fővárosi vagy vidéki? Fővárosi. Nagyon szépen köszönöm! Viszont szívesen! Rövidesen, majd megmondom, hogy hánynál tartunk, csak megvárolom, amíg a sor végére érünk. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt! 54 Szentendre, nem Fidesz. Nagyon szépen! Köszönöm! Hallás? Viszont hallásra! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, és 13, de ebbe a sorba még elférnek. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok Budapest 71 éves semmiképpen nem Fidesz Nagyon szépen köszönöm Ezt 14 van ebben a sorban Jó reggelt kívánok Jó reggelt Jó reggelt 69 Igen nem Fidesz Nagyon szépen köszönöm 15 van ebben a sorban Egyelőre már biztos, hogy azt mondja 44, hát 44 azt mondja 45, 46, 47 40, 40, 50, 51, 52 53 54, 55, 56, 57 55, 60, 61, 66, 64 Hát még kiállszik 36 szavazat Jó reggelt kívánok Jó reggelt Jó reggelt, Budapest 40 És nem tudok. Nagyon szépen, köszönöm 0, 6 1 4 8 9 0 9 9 9 és 0 6 7 7 1 1 6 1. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt! Jó reggelt! Ezt a maradék Három tucatot ezt még termeljük le vagy termeljék le nekem, köszönöm Jó reggelt kívánok Jó reggelt, siget Miklós 40, nem Fidesz Nagyon szépen, köszönöm Jó reggelt kívánok Jó reggelt kívánok, 55 éves Budapest és nem Fidesz Köszönöm szépen Viszont hallásra, Viszont hallásra. Még 7 percünk van 8 óráig ez tudunk csinálni két vagy tizenöt telefon Jó reggelt kívánok Jó reggelt 48 éves Pest megye és Fidesz Nagyon szépen köszönöm Viszont hallással. Jó reggelt kívánok Jó reggelt Jó reggelt 35 éves Pest Pidesz. Nagyon szépen köszönöm viszont. Jó reggelt, kívánok! Jó reggelt, kívánok! Figyelek! Soly már 58 éves, és nem fides. Nagyon szépen, köszönöm. Jó reggelt, kívánok! Jó reggelt, 70 év, fővárosi, nem Fidesz. Nagyon szépen, köszönöm. Kérem! Jó reggelt, kívánok! Jó reggelt! Viszlát kétharmad! harmad Értem. Ezeknek az, azért csak az arányokat nézik, hogy hány ember tudja betartani a szabályt, és hány nem. Azért ez nem egy rossz arány. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Csak a Fidel, 52 és csak a Fidel. Igenis. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt! 64 Budapest, nem Fidel. Nagyon szépen köszönöm. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt Budapest, 45 éves és nem Fidesz. Nagyon szépen köszönöm. Még van durván 5 perc 8-ig. Jó reggelt kívánok. Jó program megy a Fidesz. Sajnálom, Hány éves? Ahol? 32, 32. Be van-e kedve? Egy kicsit. Akkor gyógyuljon gyúj, meg. Köszönöm szépen. Jó reggelt kívánok. Jó reggelt Budapest. Igen? 44, és semmiképpen nem Fidesz. Nagyon szépen köszönöm. Jó reggelt kívánok. 75-ig eljuthatnánk. Jó reggelt kívánok. Jó reggelt kívánok. 64 és semmiképpen nem Fidesz. Nagyon Budapest. Nagyon szépen köszönöm. Jó reggelt kívánok. 061-489-0999 és 063677-1161. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt, Pest megye 49, Fidesz. Nagyon szépen, köszönöm. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt, 49, Pest megye, és nem Fidesz. Nagyon szépen, köszönöm. Még van három percünk, akkor összegzek, és akkor nyolckor pontosan lesznek hírek. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt! Budapest 54, nem Fidesz. Nagyon szépen, köszönöm. 061 489 egy 936 371161 Jó reggelt kívánok! Jó reggelt! Figyelek! Zugló, nem Fidesz. Hány éves? 75. Nagyon szépen, köszönöm. Nagyon jövős. Jó reggelt. Jó Jó 39 Budapest, nem fides Köszönöm szépen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 16. Jó reggelt, kívánok. Jó reggelt, köszönöm. Budapest, és egyáltalán és? és? egyáltalán nem kérdez. nagyon szépen köszönöm Jajos. önnek is minden jót kívánok még annál is jobbakat jó, akkor most tartsunk egy kis szünetet köszönöm szépen, akkor most ne telefonáljanak köszönöm összegzek gyűjtök nyálat a számba egy számot leadok még a hírekig és megmondom, hogy akkor hol tartunk az ugye 20-30-44 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 62, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83-nál tartunk. Jó, menjünk tovább. Figyelek. Igen? Jó reggelt, 55 éves vidék. Nem figyelsz. Nagyon szépen köszönöm. Viszontlátást. Jó, akkor most tartunk egy kis születet, és 8 óra után már csak néhány embernek kell telefonálnia ahhoz, hogy meglegyen a száz. Természetesen nagyon szépen köszönöm, hogy vették a fáradtságot és betelefonáltak. és türelmüket kérem, öt perc és folytatjuk. Szeretném elmondani, hogy szavazhatnak e-mailben is, gmail.com számosan ezt tették, most éppen azt jegyzettelem. Egy hölgy azt írja, ki 38 éves, hogy azért szavaz a Fideszre, mert nem lát rációt, hogy kormányzás képes lenne bármely ellenzék is, minden jót, önnek is. Nem fogjuk folytatni, már nem sok telefonra van szükség és meg lesz a száz telefon. Nagyon-nagyon jól teljesítettek, higgyék el, hogy az önbizalomat is vissza egyébként az, amikor az ember tapasztai itt vannak a hallgatók, függet attól, hogy egyébként milyen telefonálási aktivitást mutatnak. Legmaximálisabb köszönet. Most ez független attól, hogy mi az egyébként a tabella állása. A kettő nem függ össze. Dörö pont kuka gmail.com, oda érkezett egy e-mail egy hölgytől, aki érvénytelenül óhajt szavazni, a telefonszámat azt nem mondanám, de oda meg az érkezett, hogy kellemetlen a bemondónak a hangja, vagy a hírolvasónak a hangja. Egyébként pedig 061489 és 063677161. Fidesz vagy nem Fidesz, életkor foglalkozás nem volt fővárosi vagy nem fővárosi és nagyjából még egy tucat, vagy valamivel több, mint egy tucat telefonálóra tartanék igényt annak érdekében, hogy meg legyen a száz szavazat hangalapján alapján azért nagy valószínűséggel el lehet dönteni, hogy ki nő vagy ki férfi 0148909999 és egy fussuk neki még egy rövid időre. Jó reggelt kívánok! Igenis. Jó reggelt. Jó reggelt. Figyelek. Agárd. Igen. 49. Igen. És semmiképpen sem Fidesz. Nagyon szépen, köszönöm. Köszön köszönöm. Jó reggelt. Jó reggelt. Figyelek. Nem Fidesz. Igen. 62 Budapest. Köszönöm szépen. Viszont, hallásra. Viszont hallásra. Azt így a üdvözlöm, 52 éves vidéki baranyai nem szavaznék a Fideszre semmi sem, hogy kire az utolsó nap, eh, pillanatig szép napot egy férfi. Jó reggelt, kívánok! Jó reggelt! 62. Budapest és Fidesz. Köszönöm szépen. Kérem. Viszont hallásra. Jó reggelt kívánok. Jó reggelt kívánok. Jó reggelt kívánok. 50 éves, Párma, nem fides. Értem. Olaszországból telefonál, vagy ez vagy ez egy máshol van ez? Ö, ez Olaszország. Köszönöm. Az vidék. <gül> Jó reggelt. Nulla és 0636771161. Jó reggelt. Budapest, 70 és No Fidesz. Nagyon szépen, köszönöm. Jó reggelt kívánok. Közben megösszegyzem, ami jött, Igen, azt mondja, 55 férfi nem Fidesz. Budapest. Jó reggelt kívánok. Jó reggelt, Budapest, 69 éves és semmiképp nem a Fideszre. Nagyon köszönöm. szépen köszönöm. Jó reggelt. Jó reggelt kívánok, Budapest, 49 és nem Fidesz. Nagyon szépen köszönöm. Az már egészen biztos, hogy többen vannak nem Fideszesek és hát elsőprő többségben vannak a férfiak. Ez korábban is így volt, de nem ilyen mértékben. Jó reggelt! Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! 40 éves Sydney és Nemfita. Nagyon szépen köszönöm. És fogsz szavazni ott Ausztráliában? Nagyon bízom benne, hogy sikerül, igen. Köszönöm szépen. Összegzek. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, az 19. Azt mondja, az 30, 49, 59, 63. 73, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 86 87, 88, 89, 90. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 még két telefonáló. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt! Jó reggelt! Viszont hallasz? Még kettő, és megvesz a száz. Jó reggelt kívánok! Ö, jó reggelt! vidék, 56, nem Fidesz. Nagyon szépen köszönöm, felírtam, és még egy telefonálót szeretnék, aztán még egyszer megnézem, hogy tényleg jól összesítettem. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Önnek is! Haló! Figyelek! Pest megye, uh -huh. 76 éves, nem fidesz. Nagy... egész családom nevében, négy szavazatot tud. Itt, itt mindenki csak egy szavazatot tud leadni. Azt mondja, 30. 49, 59, 63, 80, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 91, 23, 4, 5, 6 7, 8, 9, megvan a 100 Nagyon szépen köszönöm, további telefonokat nem várok, tényleg nagyon kedvesek, hogy telefonáltak. Százat szerettem volna begyűjteni, életkor és egyebeket nem fogok tudni mondani mert az most bonyolult lenne, de ha a százat figyelembe vesztük, akkor egy megyen érvénytelen szavazni, és 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 16% ezen belőle a Fidesz. Én azért örültem volna jobban, ha több a Fidesz, mert ma Magyarországon a keresztülhallgatott műsorok száma az meglehetősen alacsony. Ö, tehát ö, nagyjából azt lehet érzékelni, hogy annak függvényében, hogy ö, ki milyen szavazótáborhoz tartozik, annak megfelelő műsort választ, és én egy... Lehet, hogy persze ettől még ez nem egy baloldali műsor, amit én csinálok, vagy liberális műsor. Mindenféleképpen ellenzékének szerettem volna, ez ügyben ezt visszaigazolja. Ö, ez a 16 vagy 17 százalékos már elfelejtettem, ez az egyik legalacsonyabb mérési adat azóta, amióta a kéfeyjáncsi létezik, és a kéfeyjáncsi ugye idén lesz, hát akárhogy is nézzük, 18 éves. De októberben vágna bele a 18. évébe, ugye 2000-ben kezdődött, 2000 végén, 2018. októberétől nagykorú. Hogy megére annyit, azt nem tudom. A nők aránya is hihetetlenül alacsony. 1, 2, 3, 4, 5, 22, 25. 25 százalék nő, ennyire alacsony, soha a büdös életben nem volt még. Van nagyjából egy negyed óránk, utána felé van Gyurcsány Ferenc, aki akarja összegezni, vagy, vagy, vagy, vagy végighallgatva itt az életkorokat, foglalkozásokat, fővárosi, nem fővárosi, a nemek arányát, ha bárki, bármilyen Kapasztalatot ebből levont, és amelyet érdemesnek talál megosztani velem, vagy túlmenően ezen bármi egyébről évről akar számon, itt szeretném elmondani, hogy hétfőn 29-én este fél 8 órától nagyon messzire jött ember lesz az Aquarium klub volt lokájában Bakácsal filippóval önökkel, és velem Szívesen vannak látva belépés gyítalak, akkor ugyanezeket a telefonszámokat ajánlom, mint eddig 061 és 0636771161, ha nem. Akkor, um, akkor pedig zene fog szólni. És abban is nagyon fegyelmezettek, hogy most hirtelen lebegtették a telefonálást. Mindig fontos volt szembesülni azzal, hogy az ember tapasztalja azt, hogy hallgatják. Ez most az a pillanat volt, az eredményre pozitív vagy meg, negatív megjegyzést azon túl, hogy az arányokkal kapcsolatban tettem megjegyzést, nem teszek. Um, azon örömömnek, hogy ilyen sokan voltak, sokan is elegen csak azt vagy tudja mondani, hogy örülök Sajnálom az aprópót, hogy ezt pont a parlamenti szavazással kapcsolatban lehetett megtenni, de hát a Kejfejancsi az elmúlt 17-18 évben nagyjából ilyen témák kapcsán tudott ennyi szavazatot begyűjteni. Ha most avval kapcsolatban kérdezném önöket, hogy sűsön a nap és legyen nyár, akkor néhány betelefonálnának, hogy fialagúr nem egy ilyen kérdésekhez vagyunk szokva. 06148909999 és egy bármilyen témában. Yeah. <laughs> Több perc múlva lesz 4 8 meg egy óra. Tehát a 2018. január 24-es szerda van, ez a fejfeje minden, amit az napról tudni kell, vagy érdemes a hallgatók és fiala János műsorok. CHUUUUUUUG Sanyargattaték Rontaték In emek Kárpát Krepence Tyrannusok által Ipeg Mille, mille anni. Ám az babaság Felkelék és az babaság furor Levele, levele Antiturannus enyímség és elreg. Kenté in emes szent, szabad hazámon. Szerkenyünk hát, hoci resalvált zeberge, Boksoltassék fennem, babaság enyimség, srikantassék mondiba be nyáljunk, fő óhaja, zebergényt Gloribusz fő akaratja. Mit akartok, badarok? Mazdát! Mikrót! Interbullert! Fondüt! Fritős! Jakodzít meg! Klímakondit! Parabolát! Maradónát! Maradona. Maradona. Maradona. Maradona. Maradona. Maradona. Maradona. Vallalom! Vállalom, kacsát fágyim a vállalom, által nincs csereg, vállom, mi, vállalom, vallolom a ragona, vallolon, keres tengere szárazom, utat mutasson fáraszom, vállolom, vállolom, vallolon, vállalom. vállalom. vállalom. vállalom. vállalom. vállalom. vállalom. 29-én hétfőn este, fél nyolctól nagyon messziről jött ember az Aquarium Klub volt lokájában, Bakáccsal Filipovval, önökkel és velem a belépés díjtalan, tehát 29-én hétfőn, és onnan két hetenként a választás után még egy időpont van, de közvetlen utána nem jó, tudom a nem jó az akváriumnak, az az időpont még nincs meg. A Zugló tv egyetlen zuglói nem jelentkezett, így aztán, hogyha van bármilyen főváros illetőségű ember, aki szívesen eljön Szerdán hétre a Zugló TV-be, annak érdekében, hogy Bakás Tiborral is velem beszélgessen, dörö név névtelefonszám. Ezek szükségeltetnek, ahhoz, hogy rendezvúzni tudjunk egymással. A Zugló TV két hét múlva kezd, mához két hétre. És szomorú, és szomorú, esik a hó, esik a hó. egy durvá még fél tucat percen át. Te a karácsony, csak ő maradt, mert kicsi egyedül van a világon. Nézi a fehér mezőket, Ma befagyott folyót Szép álmodik a kis fenyő. Szép álmodik a kis fenyő. Álmában ő a legeslegszebb, És csodája sok gyerek. Boldogan remeg a kis fenyő Boldogan Megremeg XY, aki férfi, fontosnak tartotta, hogy leadja a szavazatát Független attól, hogy lezárult a szavazás Ha pedig ő fontosnak tartotta, hogy küldjön egy e-mailt Akkor én fontosnak tartom, hogy azt fel is olvassam XY, férfi Jó reggelt kívánok Jó reggelt kívánok Tegnap nagy élvezettel hallgattam az Európa kiadót, mint ahogy korábban Csátalást. Kíváncsi vagyok, hogy mikor következik az ulh és az Álbizottság. Hát a Ferrázs 50-es jó Reggel, Budapest vagyok, Férfi 66 és Fidesz, rövid indokulás. Az értékrendelben leginkább egyezik, egyik hallgató a lenyúlásáról beszélt, ezzel kapcsolatban én 5 havi millió fölötti jubileumi jutalomtól jutalomtó el, a Fidesz 2010-es kormányra kerülése után megváltoztatott kormány törvény megváltoztatása miatt. Levelezésben voltam Nraciral, és nem tudtam elfogadni a válaszát a magánynyugdíj bevonását az ország költségvetésében nem lenyúlásának nem lenyúlásnak érzem, hanem a magyar lakosság bevonását az ország a talpraállításában ugyanezt gondolom a Jubiléumi jutalom kapcsán, ami sok köztisztviselő kényszerű hozzájárulását jelentette az ország talpraállításában. Tudom, hogy lezárta a szavazást, de csak most értem ide, hogy elküldjem a levelet. Tehát a levelemet üdvözlettel XXI. Filadelfan név, aki férfi. Megtisztelő, köszönöm szépen. És Mint tudják, a misar 14 éve aluljaknak nem fölött És csak igen korlátozott mértében ajánlott, Függet attól, hogy ma éppen úgy tűnik, hogy sokan Hát lehet, hogy nem hallgatják többen De mindesetre többen telefonáltak be 06148909999 És 063677116 Figyelek a mire. Terhelve figyelek a tengerben Hát lány az ember, csúlygázol veled, egész szívben a akár... Családuló egy tervele, ürítsél a tengerben. Hogy a tenger, a népek tengere. A ruhátány az ember, S úgy gázol vele, egész évvel agálja. 29-én este fél nyolctól nagyon messziről jött ember az Aquarium Club volt lokáljában Bakáccsal Filipovval, önökkel és velem dörö.fialajanos kukat, gmail.com mindazok számára, akik levelezésbe akarnak állni velem hova minek beleértve, hogy el akarnak jönni a Zugló TV-be, hogy a Bakáccsal és velem beszélgessenek este 7 és 8 között élő adásban amely kiderül, hogy miről ha netán ilyen vágyuk van, és szeretnék, hogy ez beteljesedjen, akkor így küldjenek e-mailt a dörö.fialajanaskuka.gmail.com e-mail címre, és tüntessék fel a nevük mellett azt is, hogy mi a telefonszámuk, hogy el tudjam önöket érni. 06148909999 és a mai nap folyamán, bár az ember sosem mondja azt, hogy soha, nagy valószínűséggel utoljára mondtam el a két telefonszámot, Gyurcsány Ferencsel és reményem szerint Donát Lászlóval fogok beszélgetni az elkövetkezendő 70 percben. Szocsi Pitvar, Szocsi Jószág, Szocsi Pénisz, Szocsi Bú! Szocsi Traktor, Szocsi Puska, Szocsi Vénő Háború! Szocsi Vénő, Szocsi Vénő, Szocsi vénő, vénő Háború! word? What's the word? Chips, tips, tips, chips, chips, chips, chips? Chips? Chips? Chips? Chips? Chips? Yes! You want some more? You get some more! You want some more? You get some more! Don't be depressed. You are the best. I <tiny> am Megdöglök egy liba máért Jó volna tíz Túros béles Mitől vagyok Mindig éhes Ennyi Libát Jól lesütve Kolbász sonkát szemlesütve Jöhet aztán nem esett szó róla, de nyilvánvaló fantasztikus siker egyedi Ildikó testvől filmjének az Oscar nominálása. Függetle attól, hogy megkapja a legjobb külföldi filmdíját, bekerülni a legszűkebb válogatásba. Most függetle attól, hogy korábban milyen sikereket értek el a magyar filmek, mert most tényleg ide tartozik, ez egy egészen fantasztikus dolog sok-sok mézzel, lehet éppen ami pépes, mitől vagyok, mindig éves, Mivel erre nincsen pénzem, érdegélek zsírkenyérem, rendes azért ez a kormány. Nagyon régen csináltam felmérést a hallgatóimról. Nem... Egy ideig viszonylag gyakran megtettem, ugye a kejfélecsnek a politizálása is, ahogy én öregszem, vagy változom, vagy tapasztaltam legyek, lettem megfelelő rész aláhúzandó de ma reggel nagyon hosszú idő után megtettem, és valószínűleg majd még egyet teszek párbontásban. nyilvánvaló ez nem mérvadó, Ugye, ilyenkor az is benne volt mindig az emberben, hogy meg tudja mozgatni a hallgatóságet, tehát mint hogy a, a pártok ugye annak érdekében, hogy mozgósítsák a, a népüket. Ugye ilyen számban e, soha se telefonáltak, és most hosszú idő után ismét begyűjtöttem száz szavazatot e, nagyjából 30-35 perc alatt, a legjobb formáját futotta a kfj de annál is jobb formáját futotta a nép már, ami az aktivitást illeti. Életkor volt, volt egy e-mailező, aki azt mondta, hogy legyen fővárosi és vidéki arány is. ugye itt elsősorban Budapest környéke jön számításba, valamint a kfj relatíve nagyon magas az internetes hallgatottsága. Ha az alapján kéne beszorozni, mert van egy mutatószám, hogy mekkora a hallgatósága a kfj pedig egy olyan szám jön ki, amit én magam sem hiszek el, de magas az internetes hallgatottság, férfi-nő életkor és Fidesz, nem Fidesz, ezek azok az adatok, amivel rendelkezem, az életkort még nem sikerült összesítenem. Ugye a korábbi tapasztalatok az volt, hogy alapvetően baloldali, tehát nem, nem jobboldali hallgatóim voltak, és sokkal több volt a férfi, mint a nő. Foglalkozás is kérdeztem arra, most nem kérdeztem rá. A mostani felmérés alapján Legalábbis hát akik itt leadták a szavazatukat, itt ma 100 emberből 16 szavazott a Fideszre. Ilyen kevés kormány... Ilyen kevés nem kormánypárt, hiszen ilyet csináltam akkor is, amikor a baloldal volt hatalmon Ilyen kevés kormánypárt. Ilyen, ilyen kevés kormánypárt, ilyen kevés jobboldali szavazó sohasem volt, ami csak azért volt számomra szomorúság, mert én mindig nagyon büszke voltam a keresztülhallgatottságra. beleértve persze, hogy létezik, hogy itt csalódott fideszesek is szavaztak, tehát itt nem, volt, aki ezt külön elmondta, volt, aki szidniből telefonált, tehát ilyenkor az ember sok mindent megért, tehát a szónak abban az értelmében, ami nem félreérthető, érzi az ember magát nagy farkunak, ugye, hogy, hogy, hogy azért, azért vannak itt csak emberek a, a műsor mögött, és hát nagyon-nagyon alacsony volt negyede a betelefonálóknak nő. Viszonylag és a zöm, tehát több mint a két harmadik, inkább több mint a háromnegyed fővárosi volt. Már azt követően, hogy valaki javasolta, hogy meg, hogy öm, fővárosiak vagy vidékiek telefonálnak két kiskorú volt, hogy ők maguk iniciatívája alapján telefonáltak vagy a szüleik biztatták, az nem derült ki ők nem fognak szavazni, és egy 18 éves volt, ő férfi volt, és nem a Fideszre szavazott Meglepődtél? Hát először is azon lepődtem meg, nézd, annál nincs rosszabb, mint amikor az ember azt mondja, hogy 0614890999 és egy 06 és nem telefonál senki. Tehát azért az egy egészen ritka szarérzés, tehát én ahhoz vagyok hozzászokva, és erre nagyon büszke voltam. Mert hát az egész életembe ez épült, tehát ahogy te szeretsz politizálni, én így vagyok a médiában, és én ezt soha se tagadtam. Tehát én remélhetőleg nem vagyok munkaalkolista, de, de nagyobb mértékben van jelen a munka az életemben a kell, Életénél. Tehát én mindig ahhoz a rockstarhoz hasonlítottam magamat, aki ledobja magát a színpadról, most hogyha azt nem tartja fönn a közönség, akkor az úgy esik pofára, hogy rosszabb esetben onnan már csak a mentők viszik el, de nem csak a mentők, hanem a hullaszállító. Ma fölfogott a közönségem, úgyhogy először is ez nagyon meglepett a szó jó értelmében, meglepett az, hogy milyen mértékben tartották be a szabályokat, mert ilyenkor rengeteg hülye szokott lenni. Tehát, hogy í, í, és mondanak mindenféle baromságot, Ilyen is alig volt, tehát egészen alacsony számban volt. Szerettem volna egy kicsivel több nő lenne, nem azért, mert ismerkedni akarnék a műsoron keresztül. Ami pedig a Fidesz támogatottságát illeti, a számra csak azért volt fontos, mert nem szeretném, ha elhiasztan ez bárkit is, de e, lehetséges, hogy most hülyeségeket beszélek. Hát ez az hát, arány, néz, tehát néz, 84 néz. százalék, illetve hát 83, mert egy ember abban telefonált, hogy érvénytelenül szavaz, ezzel kiegyeznél, ha ez országos mint a lenne, és reprezentatás. Hát, hát persze, te is tudod jól. Nézd, amennyire én téged most már ismerlek, meg hallgatlak, hát azért a te szövegeid alapvetően ez a szabadságjelvű világhoz szólnak. én Inkább az lehetne meg, ha nagyon sok jobboldali hallgatnak be kell valljam, de hát nyilván nem ez az arány az országban. Tehát ne boronduljunk már teljesen meg. Volt azért olyan, hogy egy harmad, sőt két ötöd volt ö, a, a, a jobboldal jelenlét. De az a rádiókun volt, gondolom, nem? Igen. Igen. Ugye hát azért a mostani adótnak eleve van egy, azt hiszem, hogy erő, erőteljesen szabad előbb bal oldali karaktere, hogy inkább ír a tábor. Azzal együtt, hogy ugye mi először szoktunk veled beszélgetni, 14-hez képest dacára minden kutatásnak és felmérésnek én is életek megváltozott hangulatot, hogy ez igaz-e, vagy félreértem teljesen a helyzetet, ahogy esetleg más is félt, ez őszintén És még egy nagyon fontos dolog, nem kérdeztem pártot. Tehát volt olyan, aki azt mondta, hogy LMP, talán az LMP-re mondták a legtöbben, hogy szavaznak rá. Itt az volt Fidesz, nem Fidesz. Igen, igen, igen. Tehát, hogy a nem Fidesz az micsoda, arra én nem kérdeztem rá. Igen. Te tényleg azt gondolom, hogy a budapesti, Pest környéki, magasabban képzett, Azért a világgal nagyon kritikusan gondolkodó férfi lakosság egészében, persze. Hát van biztosan van LMP uh, szimpátia, meg hát maga a civil rádiónak elő van egy ilyen típusú karakter, az hiszem. az Jó, hát nézd. Amikor én beleálltam ajta, abba, ajta, hogy. Több mint két hónap. Igen, igen, igen. E, amikor én belálltam abba, hogy én ezt szeretném csinálni, és nagyon kíváncsi vagyok majd az eredményre, és hát persze nagyon kíváncsi vagyok, ami utána lesz, hiszen itt most én egy olyan finishben vagyok, TV műsorral, tv műsorral, rádióval, Uh, amióta eljött uh, a Kustáncia 24.hu-tól, azóta nem írtam a 24.hu-nál, mert nem nagyon éreztem, hogy igénylik azt, hogy én írjak, így aztán azt abba de valójában én nem a Fidesz, vagy a Fidesz ellen akartam egy ilyen műsorsorozatba kezdeni, hanem arra, hogy vajon Pont így akarnánk-e folytatni az életünket, mint ahogy folytatjuk, és ezt csak azért mondom, mert én nagyon gyakran találkozom kormánypárti politikusokkal, akikkel a beszélgetés azokról a hétköznapokról folyik, amiről egyébként a rádióban is beszélgetünk, csak nem biztos, hogy pont ebben a hangnemben, és az mind arra vonatkozik, hogy egyébként pont így kéne haladjon a világ mert én egyébként, ha a Fidesz megjavulna a szónak abban az értelmében, ahogy egy gyerekről beszélünk, hogy megjavul, én a Fidesz mellett is szívesen leteszem a voksomot, de ugye ilyenfajta megjavulások, ha egyáltalán ez értelmezhető, sajnos, vagy ha a kérdés hülye felvetése okán ritkán szoktak bekövetkezni. Ezt, ezt nem tudom. Ezt nem tudom, mert hát azért látunk nagy váltásokat szert a világban, politikában. Jó, figyelj, én ugye értem már a 80-as években, én rádióztam, nagy szerencsém, hogy a Brodi Sándor utcában nevelkedtem. Én az MSMP részéről úgy meghasonlott fideszeseket, és a meghasonlott se jó, tehát egy ilyen kettős beszédet, hogy igen, de ezt én ma gyakran tapasztalom azoknál az embereknél, akikkel beszélgetek, de hogy az vajon egyszer az ő pártjukban és a mi országunkban jelentkezik-e eredményként és valamiféle változásként, azt nem tudom fölmérni, és nem is hiszem, hogy az a dolgom, hogy égszerepét töltsen be a kormánypártban. Tehát hát nem fogok orrbánozni neked, de hát hogy mondjam, némi tapasztalattal a politikában azt tudom mondani, hogy olyan végtelen erővel befolyásol, és nem negatív értelemben mondom, uraja a miniszterelnök a saját pártját, hogy azt gondolom, hogy amíg ő van, ott nagyjából ez történik. Ő magától nem hiszem, hogy irányt vált, szóval minden választással a mézlésünk szerint hozzáteszem. Egyre volzasztóbb lett. Ha ők győznének, akkor ez fog folytatódni. Aztán, ha egyszer elbukik, akkor meg nem tudom, hogy ezt a nagyon bonyolult pártot együtt tudja bárki is tartani őt követően vagy sem. De anakronisztikus nyugatról nézve az, amit a, a, a Fidesz csinál, de látható, hogy egyedülre működik. Tehát nem akarok én ebben kárognni. Hát Bizony szempontból anakronisztikus maga az ország is. De ettől anakronisztikus. Ettől okkori helyes emberek vannak a köcsei világban, amit nagyon-nagyon kedvelek, meg sok helyen a földön, hát ez van egy nagyon-nagyon dominás politika, ami a közéletet, a közbeszédet, amit mi elborzatban nézünk, így hát, ki, ki úgy felszó ellene, de nem tehetség nélküli, mert bizonyos érzésekre, félelmekre, bennünk lévő rosszra ráér ez, és Tud csak hogyha a szóképletes értelmében, de nem bonyolultan akar az ember fogalmazni, remélem nem úgy tesz, akkor egy kórház alapvetően arra való, hogy valaki megállapítsa, hogy van-e baja vagy sem, hiszen ugye lehetséges az, hogy ez illető hiponder de haza. Ha pedig beteg, akkor meg tudja mondani, hogy kórházi esete vagy sem, és a kórházi eset, akkor mit kell vele tenni. Ebből a szempontból ez az ország ma nagyon sokszor diszfunkcionális a működik a szónak abban az értelmében, hogy olyan válaszokat ad, mintha egy boriszfián novella lenne, már pedig az egészségügy nem arra van kitalálsz. Vagy Boris Villa novella legyen, függetlenül hogy nagyon érdekes jelenség ez így. Én azt gondolom, hogy te időnként az országot azonosítod azzal, amit a nyilvánosságban leginkább látunk, és a kettő, mert nem ugyanaz. Itt van az abszolút nyugatos normalitás is közöttünk. Az, hogy közben pedig az emberek... Jó, de, ott van, a... de, de, de hogy ezt a képes beszélet, végigképp abba hogy és aztán áttérünk más témára. Ahhoz, az én közelemben én egy Viszonylag gazdag környéken lakom, és ott volt egy illető, aki azóta meghalt, és az ő garázsában merek voltak. Ezek az oltá merek, ezek zömében vagy csak nagyon jó úton közlekednek, vagy nagyon jó úton se közlekednek. Az én utcám állapota csak azt tette lehetővé, az én utcám, ahol én lakom, hogy ezek az autók kizárólag trélereken tudtak közlekedni. Nem ne menjenek ki. A... Erről van szó, tehát az, és azt gondolom, hogy ez nem egy rossz hasonlat a részemről. Ahhoz, hogy ez a nyugatosság, amiről szó van, de nem is kellett feltétlenül nyugatosságnak felvilágosul. A szó jó értelmében vett nevezni, az csak akkor tud kimenni az utcára, hogyha azon az utcán tud közlekedni. Azok az utcák, a, ezek a járművek megtettek volna 10 métert, és keréktörés szenvedtek volna. De hogyha az emberek egyébként még azt érzik, hogyha kimennek az utcára, akkor végbeszélyben van az ő életük, a kultúrájuk, a magyarságuk, mindegy, hogy hogyan hívom, akkor egy pont után tesznek arra az oldtimerre ki lehet -e menni, mert nem az a fontos problémájuk jó, az egy és, képes beszéd volt az és, és, és, Igen, és, boldog, és boldogokja miért a ennek megvédni őket előállította egy helyzetet én szerintem természetesen rossz szándékúan te uralj, mehet, De azt áruld el nekem, és akkor már a konkrétumok felé haladunk. Oké, az olyan vélemberek, mint én, az könnyen lehetséges, érám rám hatása van, hogy konkrétan így van-e, vagy sem, az egy másik kérdés. És a 18-30-as korosztály, de leginkább... Tiz... nem érdekli. Nem érdekli. De az hogy te létezik, hogy tudom. őket nem érdekli? Hát nézzük, agyom, lehet élni közélet nélkül. Ha mi, miért kéne lenne? Szóval, nézd, ez egy a, a politika biztosítvány szolgáltatás, amit vagy igénybe veszel, vagy nem. Vagy Jó, de a politika kujásod, az, úgy, vagy az úgy szolgáltatás, hogy az utána jönted, a politika az benne van a hétköznapjaidban, az benne van az egészségügyben, benne van az oktatásban, benne van a kultúrában, benne van mindenben. Igen, igen de, is, ha de ha akarsz akkor eljász. de ha akarsz akkor jársz cirkuszba, jégpályára, állatkerve, ha nem akarsz meg, nem. Ha akarsz akkor... Jó, de most úgy beszélünk erről a korosztályról, mintha mint ők ilyen magukba forduló, a világgal nem törődő világ lennének. Ó, nem, csak azt mondom, hogy nagyobb arányban vannak olyanok, akik ilyen vagy olyanoknál fogva nem akarnak ezzel foglalkozni. És ebben nincs semmi, mert hát, te most éppen csináltál valamilyen nem reprezentatív kutatást, látjuk, hogy ennek a korosztálynak a közélettel való foglalkozási kertvel lényegesen alacsonyabb, mint mondjuk az 50 plusz -i. Akkor tegyünk egy pontos veszőt, azt kérdezem tőled, hogy ettől teljesen függetlenül te mivel magyarázod azt, hogy a politisznak nem sikerült, illetőleg, nem, így pont, igen, hogy nem sikerült. Hát ugyan, ugyanezzel. Nem, nem fizet tízezer forintot tízezer ember, azért, hogy viszonylag megbízható pontos híreket, elemzéseket kapjon. Én előfizettem teszem. Tudom, ezt mondtad. Azt kérdezem tőled, hogy mekkora jelentőséget tulajdonítasz annak, hogy az RTL klub úgy döntött, hogy beáll és lead politikai kampányi filmeket. Ezt ügyben kerestem Kolosi Péter, de köszönte szépen, nem akart meginválni nálam. Tehát én... Most ugye erre szerintem két valóságos válasz van. Nem tudom, melyik az igaz. Az egyik, hogy pontosan érzékelik, hogy ez a kormány rá akarja tenni a kezét az ő csatornájukra is, de hát belemennek a küzdelembe, és akkor karki játszanak. A másik meg hát az egy ilyen magasztosabb szöveg, hogy valamit láttak ebben az országban, és úgy gondolják, hogy van -e nekik dolguk, hogy de csak a kormány hangját lehessen hallani a magyar nyilvánosságban, mégiscsak a legnézettebb televízió, mert ugye nyilván nem a kormánynak az ellenzétek kedvez egy ilyen döntés. Most, hogy a kettő közül melyik igaz, inkább mind a kettő, vagy csak az egyik, milyen arányban, erre fogalmam sincsen. Te nem tudod, de az én mondom neked, hogy a Kolosi a, az éneskői tanuló volt, mármint a klárja oldalán. Igen. De? abszolút, igen. Igen. Ők nagyon gyerekkori, nagyon jó barátok voltak, de szerintem most, hogyha két évben találkoznak a Péterrel. És ezek nagyon jó kis sztorik a tekintetben, hogy például a soha egyetlen egyszer nem gondolta sem a Klári sem én, hogy az, hogy volt egy ilyen nagyon szoros viszony közöttük, az mondjuk felhatalmaz bennünket arra, hogy akár csak kérdést Jó, hát akkor el kell mondom, hogy a múlt héten együtt ebédeltünk, és olyan megtiszteltetésben részt Bent a Igen. Igen. Abban a olyan megtiszteltetésben részesültem, hogy legalább háromszor mondott, mondta azt, hogy ezt sose fogja elmondani adásban, tehát olyan Sösösös. dolgokat mondott, és most természetesen utalhatnék rá, de megtanultam hallgatni, mert ez egy. azért a diszkréció az egy nagyon fontos dolog. És ez nem volt egy rossz érzés, úgyhogy pénteken fogunk debütálni. Mindaz, ami az Altusszal kapcsolatos, így aztán a mai beszélgetésünkben témaként nem landol. De, de azért sem nagyon tud randolni, de, de szerintem a hallgatók talán most már nehézik nekem, hogy nem nagyon ismerem ezeket a dolgokat. Szóval ilyen szörmenti nyilván... Egy, akkor egy, egy, egy elmondja, azt áruld el nekem, a... hogy amikor uh, vannak kampánytanácsadók melletted, illetve a párt mellett, uh, akkor egyébként az ő tevékenységük mennyiben fog látszani hogy azokban a filmekben, amelyek adott esetben majd meg fognak jelenni az RTL Klubban a Demokratikus Koalíció részéről. Nagyon, nagyon. Nagyon. Tehát egy ilyen 30 másodperces film ötött, de hát szerintem ezt sokkal tudod, mint én, A nézők nem biztos. Sok hétnyi munka van. E, nagyon sok verzió forog. Milyen karakter, milyen téma, ki meg. Mennyire van a gyurcsány a középpontban, mennyire e, eldugjuk a gyurcsány a túlszó vízletet, mondjam. E, és akkor szenvednek, és nem tudom, naponta vitatkoznak, akiknek ez a dolgok egy-két órát ezen, mire eljutnak oda, hogy akkor van egy forgatók, és valaki majdnem fogja forgatni a filmet. Ez egy monyolult műfajt a politikai reklám. Amikor sikeres kampányokat csináltunk 2002-ben, 2006-ban, akkor még Rón Werber mutoszkáltott körülöttünk, és neki volt egy szövege, hogy meg kell tudni hallani, hogy éppen mi van az emberek lelkében. És, és azt tudom igazabban, hogy ezzel múlik, hogy nagyjából egy életérzést tudsz átnyomni egy filmmel. Egyet. Mi az az egy, amit el akarsz ott nekik mondani? Jó, mit Én, nevezünk, jö, ne vagy, tülön, nem mit nevezünk életérzésnek? Mi az alapvető viszonyod a világhoz? Mi az, amit szeretsz éppen utázni? De ez önmagában kérdés, hogy pozitív filmet csinálsz, vagy negatív filmet csinálsz hogy jelleg egyszerű Mind a kettőt lehet csinálni. Na de, hogy ha kormányon vagy, akkor is, könny sem most ilyen. Azért nagyon érdekes, amit mondasz, mert tegnap elvállaltam, nem volt nagy kunsta a Pest és Rácok meghívását, és voltam ebben a Polbit nevezetű műsorban, ahol az egyik óriási különbség köztük, és köztem a Szarva Szilveszterről és a Huth voltam együtt, akiket ismertem, és ismerek, hogy ők alapvetően ez utóbbiból indultak, a negatívból, én pedig pozitív voltam, és ez nagyon markáns különbség volt ebben a hármasban. Tehát teljesen technológizálva az ellenzéki helyzetet, az tök legitím, hogy aki ellenzékben van, az arról beszél, hogy az ország lehetne jobb. És hogy bajok vannak az országgal, tehát bizonyos értelemben negatív kampányom. Eh, inkább az a furcsa, hogy eh, azt a szituációt állított el a miniszterelnök, amikor ő is tud negatívan beszélni, hogy veszélyben az ország. Hát ebből azért nem az ő negatív. is negatív. Nem azt fogja -e mondani, hogy mit csinálok az egészségügygel, a oktatással, a nyugdíjjal, tehát pozitív szöveget. A Fidesz az egyetlen pár de ez nincsen probléma, mint a mai napok. Ugye, ami a te megnyilvánulásodat, vagy a ti megnyilvánulásodatokat illeti a szombati esemény ott ezt pontosan lehet tetten Demokratikus koalíció képviselőjelöltjeit bemutató Szombati rendezvényen Gyurcsány Ferenc arra kért a párt képviselőjelöltjeit, legyenek az orbán kormány kérlelhetetlen áldás ellenfelei. Erre ugye a Fidesznek az volt a válasza, a párt jelöltjei nem a kormány, hanem Magyarország ellenfelei. Isten! Szer szerinted eléri azért inger küzdvömet, János, most tényleg? Bizonyos nem. mértékben alulról azért az alvázat eléri. Tudod? Nem, nem, János, mi csak olyan tök mindegy, hogy ők mit mondanak ebben az éstelemben. Olyan tök mindegy. Van egy habitusunk, egy alapállásunk, és ez valóban bennünket megkülönböztet az LNP-től az nsp ig az összes előtt hogy szóha semmilyen kompromisszunk ezekkel a fiúkkal nem mentem bele. Semmilyenbe. Bolykottáltunk, és alaptörvénynél, választási területnél, parlamentből kivonultunk. Nincsnek titkos megállapodás, hogy itt ott ott, ott beledugnak a zsebünkbe egy-két millió forintot, hogy elnézik, hogy lopunk. E tekintve olyan elképesztően tiszták vagyunk, hogy csakna. hát nyilván ezt kell nekünk csinálni. Most valakinek ez bejön, valakinek nem, de engem ez egyáltalán nem érdekel már. Szerintem ennek van az országban egy tisztességes támogatottsága, hogy ez 900%-es számot csalódni fogok, vagy 15-e, amikor azt mondom, hogy szerintem megcsináltuk ennek az légyévenek a ránk eső dolgát, azt nem tudom neked megmondani. Jó, ami ugye itt a Fidesz-el való együttműködést, illeti ugye itt a művészjáradékról már beszéltünk, de, de ugye az, hogy a Fidesz hogyan támogatja a hídgyülekezetet, az ugye annak a vezetőjéből azt váltotta ki, teneperről szó volt a... A Pesti srácoknál, és ugye én óvatos vagyok részint azért, mert ismerem Némes Sándort, részint azért, mert uradó tanár vagyok ott most éppen, hogy én teljesen megértettem Némes Sándor válaszát, de az például feltűnt, hogy valaki egy héten belül két nagy interjút adjon. Egyrészt a pont nak másrészt a Pesti srácoknak, abban benne van az amit én érzek, hogy egy több lenne. Tehát ugye, hogy ma hogyan lehet kriminalizálni vagy korrumpálni, vagy megfelelő negatív szót használni abból adódóan, hogy valaki elfogad a hittéleti tevékenysége kapcsán pénzt a Fidesztől, és ez alapján a 444.hu lerántja róluk azt a leplet, amiről ők azt mondják, hogy nem lehet lerántani róluk, mert nem is volt rajtunk soha. Ebben benne van az ország egész működése független a hídgyülekezettől. De ebben az ügyben én magam is óvatos vagyok, mert természetesen olvastam azt a pokoli hosszú írást. És nyilván lehet így is szendezni a tényeket. De hogy csak ezek -e a tények? Hogy valóban ez a mozgató? Miközben én magam is észreveszem persze, hogy kulvárosodott az ATV. Azzal együtt a, hogy mondjam, a számunkra talán legfontosabb felület az egyenes beszéde, az valam a órában azért al alapvetően tisztességes műsor csinál. E, hogy a többivel mi van, azt meg nem tudom, hogy egyébként pedig a így túl akar élni. Miért? A katolikus egyház nem akart minden túl élni, őszintén szóval. Hát a teljes kétezer év arról szól, hogy e, e, időnként, hogy mondjam, nagyon ellentmondásos e, folyamatban túl mindent is, a, a, a világ lelkének egyik legfontosabb befolyásolója, minden tiszteletem együtt. Szóval én, a, én már nehezen török pálcát, és, és nehezen ítélkezem, mert is a fogalmam szint semmi, van a német sándor fejében, nem tudom, hogy milyen a német sándor, mert német szilát. És nem is gondolom, hogy nekem ezekre foglalkoztam. De hát egyfajta mindenféleképpen tudható apa fiú, és ez mindent meghatároz. Tehát, eh, ahogy te a gyerekeit, de ott szintén csak más relációban. Nem, most itt arra utalok, tudod, hogy ez a kézidányítással a papait csinálja a tévét a fiánk. fogalmam sincs, fogalmam sincs. Általában leszoktam arról 56 éves fejednál, hogy én első felindulásból hitélkezzek, csak az érde, én az pedig valami. arról szoktam le, hogy amiről tudok, arról feltétlenül beszéljek, mert én egyébként mindent tudni szeretnék. Ugye annak idején volt egy ilyen orosz rajzfilm, amiben lehetett talán Katkin volt az, aki mindent tudni akart. Én is mindent tudni akarok, de most már a tudásomnak egy részét de megtartom tudom, meg De tudott úgysem fogsz tudni minden. Szóval a az, helyzet... A nem helyzet, csak, a nem, soha. ahol tisztában vagyok, de azon orvos lettem volna, én, aki azt mondtam volna, hogy még egy vizsgálatot, hogy egészen biztos legyek akkor, amikor a betegről valamit mondok. Nem oszthatott ételt a demokratikus koalíció Pécsen. Ennek a története az mi? Hát, az, az, szimplá, hát, belezavarnak bennünket egy ilyen bonyolult eljárásba, hogy hol kell bejelenteni engedélyt, kérni, kiderül, hogy ezt nem lehet papíron, hanem csak valahogy az internet alapon, is kiderül, hogy internet alapon olyan felület nincsen, amelyiken ezt az engedélyt vagy berendést meg lehet tenni, és hát akkor a hatóság azt mondja, hogy akkor mégse lehet tenni. Pétit csúnya dolog, nézve. Azt értem, hogy miért nem veszik észre, hogy ezzel maguknak ártanak. Ott kioztanak 154-et, János kiveszi ezt észre magunk között szóval. Nem tudom, az Index azt is észreveszi, hogy Budán kevesebb krumplit osztanak, mint Pesten. Szóval, de nézd, ezekből akkor van úgy, hogy ilyet csinálnak. 150 nehézsős ember egyszer jól lakott volna, politikai értelemben nem víz, nem hoz, nagyon tisztességes, dolog, a milyen sokszor csinálják. De csak az illet ügy, mert betiltották, nem engedték. Hát szóval annyira rövidlátó az ilyen típus hatalom szerintem. El kellene ezeket engedni, hát adjanak 150 nyitelt, hála Istennek. Nem fog a Tegnap az ATV közvetítette, én délután véletlen rámentem a csatornára és ott, láttam, hogy a nyíregyházi eseményt közvetítik. Konkrétan Kunhalmi Mi nem láttam, aki beolvasott neked, te egyébként ő meglepődtél, vagy ez szintén nem ért el az inkább küszöbödet, ugye ez így szól, akik egyedül próbálnak szembefordulni a Fidessel, azt üzenik, nem érdemes rájuk szavazni. Akarjuk-e megszüntetni az ukrán nyugdíjakat és csalásokat, és ugye ezt vélték egyértelműsít elni a tekintetben, hogy ez neked szól. Azért vagyok indulatosabb mondta Kunhalmi Ágnes, mert akkor sem tudom elfogadni ezt a politikai magatartást, ha még mindig vannak, akik semmilyen együttműködésre nem képesek. Tehát a lényegben együttműködünk a 160 ban Hát, én sokat szor elmondom, amit te is uni fogsz meg a hallgatóink is, hogy őszintén szóval az, hogy stabilan 5% fölötti pártoknak költ listája van-e, vagy külön is, az nem most nem szoroz. Én egyébként Kunha, amit kifejezetten, kedvelem, nem mondanám minden MSP politikus, lesz, az egy ilyen rádió szövegem. de azt látom, hogy egy pár hete ráfordult erre a Jó, de akkor miért ragaszkodnak hozzá? Ők miért, miért gondolják csodafegyvermet? Mert nem akarják magat önnálóan megmérni. Azért járvásában. mi csinálom, hogy ugye, hát őszintén szóval... Jó, akkor ezt zárjuk rá. Oké, okay, tudomástól vettem. Détán meg gyurcsány fóbia évek óta hogy őket, semmi baj, nincsen ezzel. Ja. Nem szeretnék, hogyha választanánk. Oké, okay, rendben van, ami, ami a 106-ot illeti, ugye Helmeci Lászlótól, uh, Gersmár Ferencig, aki visszalép, szóval én az elmúlt, ugye van az csetemásnak egy száma, feltétlenül a beremény írta ezt a szöveget, ha én ideálok, te odázhat-e, te e én ideálok. Azt mondd meg nekem, hol lesz? Majd a... Igen, de ez nem az a szám, ez Igen. egy másik Tudom. Azt áruld el nekem, hogy a, a nép egyébként majd amikor megtudja, hogy kiindul, akkor ezt érteni fogja? Absolut. Mert, mert mostad csak a mellárt nézném, akit most éppen az LNP a Jobbik nem támogat, de úgy volt, hogy az LNP a Jobbik a is jobbik se. A Jobbik se. A jobbik se. De hogy akkor a mellár indul, független attól, hogy ő a vonával nem ebben maradt. Én, aki ugye ilyen részletességgel foglalkozom az egészben, és péntekre konkrétan hány ingerem lesz magamtól és a közéletől. Tehát olyan túltelített oldattá válok, hogy a holt tengerben nincs annyi só, mint bennem. Én Komolyan ennyire közelről azt érzékelem, hogy ez úgy értelmetlen, ahogy van, de lehet, hogy aki távolabbról nézi, az értelmezni tudja. Tehát pont a saját magam farkába harapok, mint kígyó a tekintetben, hogy jót akarok, de magammal szúrok ki, hogy ennyire foglalkozom valamivel. Most mondhatnék 2014-es önkormányzati választási tapasztalatokat, ahol abszolút megértették a választók, bármilyen bonyolultak, hogy kell csinálniuk. De nézd, szerintem mi sem bonyolítjuk a dolgot. Pécsiek körében beszéd lesz a mellár. A pécsek bele fognak szagulni a levegőbe, hogy ilyen rondaképet mondjak, és eldöntik, hogy akkor, hogy tesznek-e jót, akik kormányváltást akarnak, ha mellára szavaznak, vagy akkor, hogyha az lnp -re. És tudod, mi fognak mondani? Hogyha mellára szavaznak. És az lnp tömege a mellára fog szavazni, ha hát tömeg át vannak. Egyéniben kis tisztességesen a listában szavaznak az ellenpére. Ez fog történni. Az MSP-SDS együttműködésnek sok-sok választási cikluson keresztül őszintén szólva ez volt az, az alapja, hogy rohadtul tudták a liberális szavazók hogy egyéniben muszáj az MSP s jelöltre szavazni. Liszten mi beküldték a pártokat a parlamentbe. Ez fog történni, Nem olyan bonyolult ez. Hát hogy mondjam, nem a relativ, átlás relativitás elmélettel foglalkozunk az. Tudod, hogy mikor írtam meg Einstein? Nem én. 21 vagy 22, 17 évvel a speciális leaktivitás ja, Majd ha legközelebb után, mind... indulok a falban vagy a piramisban, akkor majd, az, majd ennyivel okosabb leszek. Uh, jó, én ugye ilyenkor mindig a maga mérlegére rárakom ezeket a jelölteket, és mindig ki tudom mutatni azt, hogy mi is a Bajon velük, ami egyébként akkor is meg tud lenni, hogyha az a párt uh, adja, akik indulnak, de ott legalább azt tudom mondani, hogy ezt a párt így gondolja. Tehát én a mellárt konkrétan egy idegentesnek érzem, és a mozgását sem látom meggyőzőnek. Az én fradi szívem nem örül annak, hogyha egy ilyen idegen játékos kerül be az edző által, de nem tudok mit tenni. Í, de, ö, abszolút igazad, hogy erről beszélek nyilvánosan, hogy ezek a egyetlen páthoz sem kötődő független jelöltek. Most nagyjából ugye két nagyobb játékos van ebben a kész meg a vellár. Ezek ott Nem egészszer, hát ugye ott van a magyar is. A, a magyarnál még nem látom, hogy ő, ő MSZP-s jelölt lesz -e végül, vagy független. Ő most úgy tűnik, a... mint a MSZP-s jelölt lenne. Na, épp ezért nem független. Akkor belőle egy frakcióban, azt hiszem, tök rendben van. A kész meg a mellár nem fog beülni egy frakcióba, már pedig itt frakciók versenyenek egymással. Én magyar Gyurival épp én személyesen is jóval vagyok. A mellár a tanárom volt, és meg tartom a kész mozgását, tartom, de létező jelenség. szóval. Ö, nagy húrt pest itt a napokban nem tudsz elem tenni. Hogyha olyan a magyar közélet, hogy ezeknek a független típusú jelölteknek van egy ilyen etosza, vagy mitosza, vagy mi a bánat ugye a bicsodája, akkor van. És hogy mondjam, pártvezetőként, ezeket a jelenségeket nem akar, nem kell, hogy akarja megváltoztatni, mert erősebbek nálad. Yeah. Még egyszer mondom, ráadásul én a nem egy nem nem nem még nem nem még nem bele. Bele, bele. bele. Uh, ugye engem tanított uh, a éveket írunk. Uh, rendes tehát nem nem nem nem nem nem nem nem nem nem nem nem nem nem nem ment ezerrel nem a szocializmussal. Ezerrel. Az ő nem uh, Pártnak volt valamilyen vezetője annak idején. Kifélyezzel Terence ellenzéki szöveget mondott, az volt a nyilván sokak által elmondott ö, ö, ö, szövege, hogy azt már tudjuk, hogy hogyan lehet tojásból rántottát csinálni, azaz polgárvilágból szocializmust, arról fogalmam sincsen, mondta ő, hogyan lesz majd a rántottában mint a tojás, vagy visszafelé, hogyan fog működni ez a folyamat, de úgyis ez lesz, hagyíg. Haja, szála nem gőrgézik. Én nem, nem erre gondolok. Én Koás Tamással, aki ugye Fideszes gondolkodású volt, és most a jobbiknak a jelöltje a sportorról van szó, vele egy nagyon hosszú beszélgetést folytattam, és a legvégén azt kérdeztem, hogy jobbikos vagy inkább nem Fideszes, és azt mondta, hogy hát inkább nem Fideszes, illet jobbikos. Ha nagyon rövid akarok lenni, én Mellár Tamás szakmailag nem tudom értékelni. Az a belső hangom, ami engem az árbozkosárba felültett, abban én azt látom, hogy Mellár Tamás éj, ritká, ritka okos sértett ember, is. ebben számomra a sértett embernek van nagyobb jelentősége. Aha. Azt érzékelem, hogy az ő sértettsége egy olyan mozgást idéz elő, amely politikusként, amely politikusi pályára viszi, de nem tud tartós időig hajtóvodar lenni. Azt kell szerintem eldöntened neked, hogyha már rólad beszélgetünk, hogy te a mellár személyes sértettségnek gondolod. Igen. Igen. Igen. Igen. Igen. Igen. igen, igen, igen. Mert én, én nem azt gondolom, hogy egy alapvetően jobboldali, konzervatív, polgári ember, aki megtestesít egyfajta világot, és sokan vannak ilyenek, akik megsért. Benne volt a lehetőség, Ez én számtalan polgári. nagy interjút hallottam vele, azok mások, hogy hallom a hangsúlyokat, azok mások, hogy hallom a hangsúlyokat. én abban a sértettséget meg láttam is vele, én ebben a sértettséget láttam, kívánom, hogy ne legyen igazam. Jövő héten folytatjuk. Így. Nagyon szépen köszönöm. Szia. Szia! Gyurcsány Ferencet hallották? Elnézést kérek, hogy imáron talán másodszor a héten elmaradt az ötöven hétkor lévő ö, programismertetője a rádiónak. A tízes meg lesz, de ez nem pótolja azt, vagy nem magyarázza azt. Ilyenkor nem, tehát nem lehet azt mondani, hogy folytatjuk, mert nem tud folytatódni, ugyanakkor szabályi sértést követek el. Elnézést kérek a rádiótól, és elnézést kérek mindazoktól, akik egyébként erre vártak. Ne felejtsük, 29-én hétfőn este nagyon messzire jöttem, az Aquarium Club volt lokáljában. Bakács Filippov, önök meg én este fél nyolctól. Fiala János lehet. Uh, gyakorlatilag az előző beszélgetés folytatódik, csak immáron szálazva, ugye uh, nagyon nagy sajtója van annak, hogy az egyház mit tesz most ebben a helyzetben a vonalban Nolát László, uh, és én az egyszerűség kedvére, hogy ne húzzam senkinek az idejét, citátumokat mondok, és ahhoz várnék, egyébként kommentárt, mondanám a, a, a megjelenések helyszínét is. Janár 19-e péntek múlt hét reggel 6 óra előtt 5 perccel. Magyar idők nem lehet szájkosarat tenni a papokra, a templomok közelébe sem mennek az egyház bírálói nagy áron írása. Kisrigó László családi püspök megnyilvánulása. Mint Lapunknak elmondta, tehát Kisrigó László volt idejük hozzászokni már, mint ahhoz, hogy kritizálják őket a megszólalásaik okán, hogy különösen választások közeletével kitudatlanságból, kimerő rossz indulatból előveszi ezt a témát már, mint hogy a papok megszólalnak. A püspök kiemelte a kritikusok állításaival ellentétben, az egyház nem folytat pártpolitikát, ugyanakkor magáról értetődően támogat mindenkit, legyen az magánszemély politikus vagy a testadelmi szervezet, aki, illetve ami a keresztény értékek mentén fejti ki tevékenységét. Engedjék meg nekünk, hogy azokat támogassuk, akik a keresztény világnézetet vallják magukénak, és ne azokat, akik elhallgattatni, lehetetleníteni akarnak bennünket. Azt mondja, hogy a püspök megjegyezte, a rendszerváltás követő első években még több ilyen párt volt, amely el akarta hallgattatni az egyházat Magyarországon, már azonban már csak kettő maradt, amely szoros szövetségben induló választásokon, de nem nevezi őket. Meg újra és újra szóba szét teszik egyesek, hogy az egyházakat megvette a kormány, ez azonban tudatos hazugság. Ugyanebben a cikkben megszólítják Shelling Tamást, aki a Viet V, tehát nagycsaládos egyesület elnöke, de őt miután ő nem igazán egy egyházi személy, őt nem idézném. Van-e reakció, vagy mehetünk tovább? Persze. Az egyik az, hogy ha erővel olvasod ezeket a cikkeket, akkor láthatod, hogy jó az, hogy ilyen fontossága van az egyháznak legalább választási kampányok idején. És így tovább. Természetesen kicsigópüspök püspök szavai azért, hogy mondjam a Belzegúktól valók, mivel pontosan tudja, hogy nem ugyanaz a mércével mér. Az a tömintelen rágalmazás, gonoszkodás, súsárlás szép régi szóval, amiben mindazoknak a keresztény embereknek részük volt szüketlen attól, hogy milyen tisztségre jelölték őket. De szerepet vállaltak keresztényként és liberálisként, vagy keresztényként és szocialistaként a magyar közélet, önkormányzati vagy parlamenti formálásában az elmúlt 25 évben az hihetetlen, és ennek a legjelentősebb támogatója pontosan ez a most önmaga hogy is mondjam, érzékenységét nagy verő, vagy azzal kiálló társaság volt. De nem bírják elviselni azt, hogyha ugyanaz a kritika éri őket sokkal polgáribb, sokkal finomabb megfogalmazásban, mint amilyen kritikában, kritikában ők részvel azokat, akik más politikai értékrendet vallott. Egy önálló tárgya lesz majd az egyház és a média beleértve, hogy mely egyház milyen médiában hogyan van jelen, vagy tulajdonol. Ezt csak jelezni szerettem volna, és akkor menjünk tovább. Janár 19-e péntek, tehát még mindig péntek, de most már délután van, 12 óra 59 perc, eho.tv.hu Ha egy egyházi személy a konzervatív értékrend mentén szólal meg, akkor ott már is a gonosz kezdik keresni, ha viszont a liberális értékeket képviseli, akkor az helyén való, hogy igaz. A közösségnek utalta Budaörsi Szent Beledek gimnázium igazgatója Iványi Gábor lelkészre, aki korábban szdsz országgyűlési képviselő volt. Szucor Gergely az EHTV TV során a csütörtöki adásában a hódmezővásárhelyi plébáros német Lászlót ért támadások kapcsán úgy fogalmazott, itt megint azt kell nézni, hogy ki az, aki ezt a dobot veri és miért veri, milyen céllal. Az iskolavezető elmondta, a II. Vatikán is volt egy olyan konkrét megállapítása, hogy az egyháznak bizonyos kérdésekben igenis meg kell szólalnia, és itt van egy hosszabb idézet, ezt Emellett Pajor András a Hermila mezői templom plébánosa is megszólalt, aki elmesélte, hogy Nográd megyében volt fiatal plébános a rendszerváltás után első országgyűlési választások idején. Őt akkor minden egyes politikai párt fölkereste a támogatásáért, és ez a megnyilvánulás azért is nem ez, hanem az, ami korábban volt Iványi Gábor kapcsán, azért is bír jelentőséggel, mert hogy egyébként részint a pestisrácokhu ponthun részint a kormányoldal médiájában arról volt szó, hogy vajon a amit liberálisnak mondott személyek egyházi emberekként megtehetnek, azt vajon nem liberális eszméket való egyházi emberek miért nem tehetik meg, hogy van itt egy kettős mérce? Hmm. Hát ez pontosan az ellentétes párhuzamos, annak, amit az előbb elmondtam, de nem így van. Ennek egyszerűen statisztikus okai vannak. Ma Magyarországon hozzávetőlegesen az önmagát nyilvánosság előtt vállaló hívő vagy vallásos keresztény 90%-a konzervatív nemzeti értékeket val és ilyen pártokat követ. Tehát, ha igaz a biblikus norma, hogy mindig az erősebb szolgál a gyöngébnek, akkor ezt alkalmazzák ők saját magukra. Igazában rájuk nézve semmiféle veszedelmet nem jelent az a régi szóval törpe minoritás idézőjel bezárva, amely önmagát kereszténynek és liberálisnak, vagy szocialistának gondolja. Igazából tehát innen érthető, hogy arról van szó, hogy ezek az egyházi vezetők, plébánosok, püspökök, mások, amikor arra panaszolkodnak, hogy nem egyenlő mércével mérettek meg a médiába, akkor valójában nem egyházi gondokat hoznak elő, hanem párt gondokat hoznak elő, és nem mint valósakat, hanem ideológiai természetőeket, ahol ideológiai hegemóniára törekednek, <kül> ott az egyetlen hang is veszedelmes, hogy a názáreti Jézus tanított, egy csipetnyi kovász is megkeleszti a tisztát, és a zsidó testvérünk Piszakkor a legkisebb kovászt is el kell takarítsák a házból, hogy a, a szakot kellő tisztelettel köszönhessék. Január 20-a este 8 óra 8888.hu Van valami érdekes és megmagyarázhatatlan abban, hogy a vadliberális, szekularista, egyház ellenes megszólalásoktól sem mentes, HVG felkarul egy papot, konkrétan Bermiklós Váci Püspökről van szó, mert úgy érzi, hogy... van szó? Bermiklósról. Bermiklósról. E, e, mert úgy érzi, hogy a bevándorlás kapcsán itt az idő ábrándokat kergetni. Valami hasonló történt most pénteken is, tehát ez múlt péntekre való visszautalás, amikor a Váci püspök a nem adom fel kávézóban beszélt többek között a gyerekkoráról, a családjáról, a sátáni erőkről és az isteni gondviselésről, ám a szokásos szólamok sem maradhattak el, ha épp a közilet vagy a bevándorlás került szóba. A püspök a következőkről beszélt, egyetért Ferenc pápa kapcsolatos kommentárjaival szerint a déli határól felhúzott határ Miatt a kormány csak kegyelmi időt kapott arra, hogy felkészüljen a menekült válságra, azóta eltelt két év, és a felkészülésből semmi se le, de eljött az ideje, hogy az emberség felülírja a nemzetbiztonságot, hogy a, a névándorlást józan észel meg lehessen állítani. Nagyon úgy tűnik tehát, hogy a Váci püspöknek sikerült odáig eljutni az elmúlt pár hónapban, hogy a nemzetbiztonság most már nem olyan fontos, de tudnunk kell együttérni a multikulturalizmussal is, mert hát a migrások marha sokan vannak, kevesen és amúgy is Európába akarnak jönni. Vele megszólaltatják és idézik pap Miklós görögkatolikus lelkészt, aki egyebek közt azt mondja, Krisztus arra tanítja meg az embert, hogy a, mivel az ember nem isten az elejé figyelmesen utolsósabban a, a pénze véges így a szeretetének okosnak kell lenni a szeretetben van egy rend amit Ordo Caritasnak nevezünk, ez kimondja, hogy azonos élethelyzetben a szeretetben hozzánk közelebb állóknak kell előbb segítenünk, első a család a baráti kör, a lakóhely, a nemzet, a hittestvér vagy minden ember sürgető helyzetben azonban a nagyobb bajban lévők élveznek elsőbbséget. a menekülteknek, bevándorlóknak nem csak jogaik vannak, hanem kötelességeik a menekülteknek is bevándulnak is jobb, ha nem, azonnal, ha nem azonnal messzire mennek, hanem olyan szomszédos országban, könnyebben visszatelepülhetnek, ha rendeződik a helyzet. A kulturális különbözőséget nem szabad alábecsülni, ahogy sok világpolgár teszi. Úgy tűnik, hát a tisztelt kollega a Közszolgálati Egyetemen kapott diplomát, és nem teológián, egyetlen egy mondat, pont ellentétes e tekintetben, megint csak a názereti Jézus tanítása, a klasszikus óra magyarázatokkal. Ott valóban erről van szó, hogy meg kell különböztetni a hozzánk tartozókat, Ábrahám, Izsák, Jákob népét, a gértől, az idegentől, vagy a gointól, a többi népektől. Ezzel szemben Jézus azt mondja, hogy egyetlen egy ember el van között, aki a te szeretetedre szorul. Az ínségben lévőnek nincsen neme, nincs felekezete, nincs származása. Ő egyszerűen vagy hirgalmasságban részesül, vagy elpusztul. Az üdvözlő, aki segít a vajra került szempont. Január 21-e vasárnap, ma szerda van, tehát már itt vagyunk a kert aján Este 9 óra. Erdő Péter, mindent meg kell tenni az üldözött keresztények hazatérését Minden meg kell tenni azért, hogy az otthonaiból elüldözött keresztények hazatérhessenek, mondta Erdő Péter e, Bíboros. Rímás az ökumenikus imahét megnyitóján. A Bibors arra szólított, tegyünk meg minden tőlünk telhetőd, hogy ne tűnjön el a kereszténység éppen a közel ahol született, ahonnan az örömhír elindult az egész világba. Megszólal Steinbach József Református püspök a Magyarország egyházak ökumenikus tanácsának elnöke, aki egyebek közt azt mondja, megtapasztalják ezt az üldözött keresztények, mármint azt, hogy ige hangsúlyozta hangsúlosta sokféle, sokféle nyomorúság vesz körül bennünket, megtapasztalják ezt az üldözött keresztények, de megtapasztaljuk mi keresztények Európával is, ahol a nagy jó a szívünk, és elgyengült a hitünk, imádkozni kell tehát az üldözött keresztényekért, és imádkozni kell az Európai keresztény. Minden üldözött ért imádkozni is kell, megtenni is kell. Az érsek megfogalmazását egy kicsit megint szeretném pontosítani. Nem az a gond, hogy közel-keleten megmaradott, hogy eltűnik a kereszténység. Annak idején, amikor Titus szétszórta a zsidókat Krisztus után 70-ben kigondolta volna, hogy egyszer majd Esemény a vallásközi párbeszéd ma döntően az iszlámtól való félelemről, a politikáról és a migrációhoz való viszonyról szól Magyarországon elkerülhetetlen, Ez kedden a keresztény zsidó társaság rövidítésben KZT évnyitúj találkozóján elég jól kiderült. Itt Hello. többek voltak. Jelen Fabinyi Tamás, hmm. evangélikus püspök, Bermiklós, Váci püspök, Dobner, Győző, Baptista lelkész Hidvégi Máti egyetemi tanár ugye elhangzott az ismét Bermikló Stollából nem hiszek abban, hogy az iszlamizáció a fő probléma Európában ettől nem kell rémeket látni e, azt is mondta, hogy nagy általánosítások helyett az egyéni találkozások lennének fontosak egyébként meg nemzetközi megoldást kell találni és ebben is elsősorban Ferenc pápát tartja útmutatónak a keresztény zsidó helyzet jól szabályozott Magyarországon most főleg ez az vett fel kérdéseket, hogy az iszlámnak milyen jogai vannak, mondta Fabinyi Tamás, evangélikus püspök. Uh, egyszerre van szükség vallásközi együttműködésre, a jogok tiszteletben tartására, és kell egyúttal a helyi adottságokhoz, törvényekhez is mindig alkalmazkodni a bevándorlóknak. Szeretnénk csitítani a túlzott indulatokat, és rámutatni, ahol jogos a félelem. Rákérdezett volna az index a stopsoros féle törvénytervezetre is, de se Ber Miklós, se Fabinyi Tamás erre nem óhajtott válaszolni. Még nincs véleményük tájékozódnak. Jelezte gyorsan Szécsi József a keresztény zsidó társaság főtitkára, aki nem mervesleg a rabbi képző docense, és aki azt mondta, hogy az ő személyes meggyőződése, hogy az Európai Egyesült Államok célja a nemzetállamok megszüntetése, a keresztény üldözés pedig már a természetes lett a világban, ezért köszönet illeti a keresztény üldözöttek segítőit. Jaj, a szerkesztő úr, kell -e ez kommentár. esetre én milyen együttérzek Bermutossal és Fabnyi Tamás kollégámmal. Helyesen tették, hogy nem kívánták ezt a törvényalkotási szörnyszülöttet méltatni. Némi gonoszkodással, hiszen 16 éven keresztül törvényalkotással foglalkoztam, én belenéztem ebbe az anyagba, ezt nagy valószínűséggel nem igazi profi kodifikátorok követték el, hanem valami zúgügyvéd, akit megfizettek, hogy ezt a piszkos munkát elvégezze. Ez egy püspöknek, ez nem kell kommentát fűzni. Innen folytatjuk a jövő héten. Minden jót neked. Neked is köszönöm szépen, önök Donát Lászlót hallották, én pedig elköszönök önöktől. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás. Önök egy kísérleti műsort hallottak. Ha nem az utolsó volt, akkor holnap találkozhatunk ismét. Holnap reggel 8 órától Györgyevics Benedekkel fél 9-től. Wintermantel Zsoltal 9-től pedig Ugi Attillával beszélgettek a műsor nagy valószínűséggel. Ott véget is érde, elvileg 10 óráig is tarthat. Az első óra, 7-től 8-ig az csak a miénk, azzal azt kezdünk, amit akarunk. Hát ennyi. 9 óra 21-ig, mert az pont 12 addig van 2 perc. Hogyha bárki bármit akar mondani a mai műsorral kapcsolatban, vagy attól teljesen függetlenül, akkor itt ülök a vártán, ez pontosan meg kéne határozni, nem tudom, és hallgatom azt, aki valamit akar mondani. 061489099 és 063677161. Ma 2018. január 24-e van, és 9 óra 19 perc. A 921 az úgy jön ki, hogy nekem 12 a kedvenc számom, 912 az pedig 12. Még elmondom, hogy 29-én, 70 este, fél nyolckor nagyon messziről jött ember lesz az Akvárium Klub volt lokájában, bakácsa a önökkel és ön velem. Még másfél perc alatt jelezhetik, hogyha mondandójuk van. Egyébként távol létemben már, mint műsorban való távol létemben a Dörö pont, úgy, mint doktor, tehát kis ké, kis d, kis r pont, Fiala Janos, ez a neve, mékezet nélkül, kukacgmail.com e-mail címen érnek el. És még mindig van 75 másodperc Még mindig van 52. Elküldöm a holnapi SMS-eimet, addig még itt vagyok Önökkel. Ez tovább lesz, mint 9.21. Jó reggelt! Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Köszönjük a mai műsor! Minden jó szépen! Köszönöm találkozni! Még egy SMS van és azt vége addig itt vagyok, addig hívhatnak. Hát jó, akkor ennyi. Döröpont, fiala János gmail.com. viszontalásra